Pravé Elíny, pravé Elíny. Dobrý večer, vážení poslucháči. Takto trošku netradične v piatok po 20. hodine 30. minúte sa vám z bansko štúdia z relácie v prvej línii hlasí Boris skoroní Hovorím o tom netradične práve preto, lebo iste viete, že piatky sú u nás vyhradené v tomto čase predovšetkým relácií hodina vlka, ale my sme to vlastne vysvetľovali vo včerajšom dialogu, že dnes má vlk nejaké osobné dôvody, pre ktoré vysielať nemohol, takže si vlastne hodinu vlka posúvame na zajtra od 8 hodiny, teda na sobotu. No a dnes teda relácia v prvej línii. Čo bude tou témou? No už ja začnem alebo otvorím tú tému dnešného večera pre mňa veľmi dôležitú a som rád, že host, ktorého mal u chvíľku predstavím, sedí tu oproti mne. Alebo myslím, že je to veľmi dôležitá vec. Túto tému by som otvoril rád článkom, ktorý som objavil na stránke ved.sk. Ja ho nebudem čítať celý. Nie preto, že je dlhý, ale pretože že vlastne on, aj ten článok bude uh, akoby takouto hlavnou niťou, ktorá sa bude tiahnuť celou touto reláciou dnešnou. Prečítal by som len úvod z neho, ktorý znie takto. Nepomohli desiatky článkov a nahrávok. Nepomohli výzvy, a ani nepomohlo dobre pripravené podujatie v Bratislave na Hviezdoslovovom námestí za ústavnú ochranu pôdy. Nepomohlo ani niekoľko dní vopred rozoslať oznám do všetkých tlačových agentúr a do mainstreamových i alternatívnych médií. Mohli by sme sa vyhovoriť, že v noci u nás na horách mrzlo a v dolinách aj cez deň pršalo a fúkal vietor. Mohli by sme zase zvaliť všetko na prírodu a iné okolnosti, ale nie je to tak. Pršalo len v záverečných koncertoch. Článok s názvom... Eškajte, to si pozriem, aby som nehovoril zle. Tichá samovražda národa slovenského. To je článok, ktorý sa objavil na stránke ved.sk a ktorý veľmi úzko súvisí práve s tým, čo sme my tu otvorili asi tak mesiac dozadu V tom čase Totiž mnohí si iste na to spomeniete Pretože v tej dobe bol hosťom relácie Žiarislav A my sme sa bavili, že sa chystá V Bratislave, bavili sme sa na tému Že sa v Bratislave chystá jedno podujatie Uh, konkrétne išlo o podujatie 22.4. tohto roka v Bratislave na Hviezdoslavom námestí v čase od 15. do 19.30. To bolo zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy, na ktoré boli prečítané 4 zemské požiadavky, ktoré pripravilo Združenie prírodných hospodárov Gazdovská obroda. No a my sme vlastne celú tú reláciu venovali e, diskusii na tému, prečo je vlastne potrebné jednak chrániť si pôdu našu Slovensku a prečo je dôležité zároveň o tejto téme práve v týchto dňoch hovoriť. Pretože, ako ste sa z tej relácii dozvedeli, práve teraz sa otvára ústava, práve teraz poslanci budú aj o, tejte, aj tu, aj o tejto téme diskutovať a práve preto sa niektorí ľudia rozhodli, že chcú ísť do Bratislavy, dať teda na známosť ľuďom, že takáto dôležitá téma sa tu otvára a treba rozprúdiť nejakú verejnú diskusiu o ochrane pôdy na Slovensku. Tomu bola vlastne venovaná relácia pred mesiacom a my sme tú reláciu končili práve tým, že sme poslucháčov na túto akciu pozývali. Tá akcia sa odohrala, no a po nej práve takýto... Dalo by sa povedať veľmi smutný článok. Ja som prečítal úvod z neho a myslím, že z toho úvodu je už zrejme, že veľa optimizmu po tej akcii zkrátka nie je nejakým spôsobom na mieste. A tak som si povedal, že o tomto všetkom, o čom je aj ten článok a o tom všetkom, čo vlastne nasleduje po tejto akcii, je potrebné opätovne sa porozprávať a samozrejme najlepšie s človekom, ktorý tu bol pred mesiacom, s ktorým sme túto veľkú tému otvárali. Je tu opäť, volá sa Žiarislava, ja som veľmi rád, že ho tu mám. Žiarislav, vítaj opäť u nás. Dobrý večer. No, tak to je host dnešnej relácie. Zároveň, ešte predtým, ako, ako poviem také tie technické informácie, chcem povedať, že a to už hádam, môžem, že uh, a túto reláciu berte zároveň ako, ako taký prísľub pokračovaní ďalších relácií so Žiarislavom. My sme sa tak dohodli medzi sebou, že aspoň raz mesačne vždy relácia so Žiarislavom bude, pretože mnohí si pamätáte na to, že kedy si tú relácia Rodná cesta bývala so Žiarislavom, potom sme ju obmedzili a keď sme sa dohodli na tom, že aspoň raz mesačne vždy odvysielame reláciu so Žiarislavom, takže Týmto vlastne akoby štartujeme pravidelný cyklus relácií. Ani nie v prvej línii, ale skôr asi sa vrátime k tomu názvu Rodná cesta. No, ale čo treba na úvod povedať je, že počúvate reláciu, ktorá je kontaktná. To znamená, že sa do jej priebehu môžete samozrejme vašimi otázkami, názormi zapojiť aj vyvážený poslucháči. Či už teda využijete mailovú možnosť, ktorá znie asi tak, že nám napíšete mail na adresu studiozavináč tá druhá možnosť je, že nám napíšete priamo cez našu stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia na našej webovej stránke. No a potom je to ešte tá tretia možnosť, najrychlejšia a najideálnejšia, že, že nám priamo do štúdia zatelefonujete. Číslo je 048 381 0101. Tak, a ideme sa mi trošku so Žiarislavom podebatiť vlastne o tom, čo sa to v tej Bratislave udialo a hlavne hlavne o takej tej trošku frustrácii, ktorá mi aj z toho článku vyznieva, tak začneme asi tým, že Žiarislav, že tá akcia sa teda konala, o ktorej sme hovorili v závere tej minulej relácii. Tá akcia v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí 22. 4. zhromaždenie na ústavnú ochranu pôdy, teda sa podarilo zorganizovať, hoci to evidentne nebolo jednoduché. Skúsme najskôr takto, že si spokojný, teraz ale nie, že ne, nebavme sa o účasti, ale o, o samotnej akcii. Si spokojný s tým, ako sa ju podarilo zorganizovať, s ľuďmi, ktorí tam vystúpili, s vecami, ktoré sa tam po, po, po, po, po, hovorili. Tu dá sa hovoriť o spokojnosti z tvojej strany? Áno, vlastne človek je spokojný. To by rozlišoval medzi osobným pohľadom a medzi spoločenským pohľadom. ako... Ideme vlastne v živote tak máme svoje osobné prežívanie a osobnú cestu, nazývam to aj malá cesta a veľké to je vlastne spoločenské a celo alebo svetové. Takže z osobného hľadiska áno, určite. V podstate sme urobili také také podujate, ktoré aj ľudia, ktorí sú priatelia, ktorí tak dosť kriticky hodnotia obvykle naše podujatia, že nie je všetko presne v čase a mm. tak. Tak tentokrát, ako sa viedrili, vlastne všetci prekvapilo, že veľmi dobre pripravené podujate, že tam vystupovalo vlastne 5 hudobných zostav, 6 a vlastne súčasne tam bolo zvukárske ozvučenie, dosť také skôr náročnejšie a všetko to možné, čo s tým súviselo, hej. Takže museli sme prenajať to podium a tak, takže to bolo za cenu dvoch brožovaných kníh, ktoré mi trčia zo suflika stále. Ale tak písalo o troch tisíckách eur. No, potom sa to trošku znížilo, lebo nám vlastne aj <coughs> tie náklady, lebo vlastne trošku nám odpustilo mesto alebo teda zdavnilo. Uh -huh. Ale vlastne, čo to je v poriadku, lebo to s, tým, s tým sa ráta, že to nákladné len ako pokiaľ to má účinok, samozrejme spoločenský, tak je to, dá sa povedať, že dobre, že si povieme, obetovali sme niečo pre toho, ale <coughs> v zásade sme spravili podujete v hlavnom meste na, na mesti, ktoré považujú mnohí za najkrajšie a podujete, je aj vlastne nasnímané, že je to aj na sieti sa to dá vidieť, časti z toho, ale v zásade, pokiaľ by som sa pozeral na to spoločenský, tak, tak je to celkom iná záležitosť. Lebo my, my niečo robíme, my sme rozhodnutí, že to robíme bez ohľadu, abo aj s ohľadom na to, že čo do toho vlastne vkladáme, koľko životnej sily a, a koľko aj ďalších vecí a času a, a dajme tomu. A to, to, to nič nemení na veci, či to, tam príde veľa, alebo malo ľudí, lebo my sme na tej ceste pevne. Hej. Ale v zásade, uh, v zásade, z hľadiska toho, čo vlastne spoločnosť, uh, čo sa v spoločnosti deje, tak to bolo úplne, úplne veľmi málo ľudí. Tam bolo skutočné, že keď sa zídeme niekdy v lese, či už na Slnovrado, pomimo, tam prídu aj stovky ľudí, a tu v hlavnom meste to bolo, bolo chábe početné. A, a, a v zásade... Uh, z tohto hľadiska spoločenského je pôda vlastne dôležitá záležitosť. Hej, ty si pred vysielaním ešte hovoril, že je zaujímavé, že prichádzajú ľudia, z, ktorí majú pôdu, sa <laughs> <ktorí laughs> budú spravujú vlastne a upozorňujú nás, ktorí pôdu nemáme, že si máme tú pôdu chrániť. Áno, áno, áno. áno sa <laughs> postihnutí, keď sa vlastne veci budú vyvíjať nepriaznivo, tak budú práve tí ľudia, ktorí majú ten, ten prístup k pôde slabší. Takže to nebudeme práve my, my to robíme pre nich pre tých ďalších, pre, pre spoločnosť, pre vás a, a taktiež aj pre vlastne pokolenia, ktoré prídu po nás, dá sa povedať pre potomkov a nasledovníkov. Takže z tohto hľadiska to bolo určite neuspokojivé a aj keby tam nebolo nejak veľmi veľa ľudí, tak uh, bolo pomerne uh, uh, uh, pomerne Zlé, rovno to poviem, že neprišli vôbec novinári. Jednak informácie predtým v podstate e, novinári nezdielali, Keď sme to poslali vlastne všetkým možným redakciám, nevybavovali sme to cez, cez osoby, lebo je to vec verejná. Tak prečo by sme mali vyvolávať vlastne tým novinárom osobitne. Dali sme to vlastne aj na mena, aj na redakcie, aj pre istotu ešte na zastupcov a tak ďalej všetkých hlavných médií, aj, aj alternatívnych a v podstate zareagovali na to len médiá, ktoré sa označujú ako... Um, alternatívne, alternatívne, konšpiračné. No, vlastne sú, súčasne ich. <laughs> iba ktorí sa označujú. Označujú no. takto a pritom, neviem, ako v, v tej dobe bol vlastne... Uh, bolo surmaždenie aj za vedu, kde odsudzovali konspiračné akože vôdzok médiá, alebo neviem, čo to je, konspiračné médiá môže byť konspiračný autor, konspiračný článok, ale keďže v každom médiu sú rôzne články a rôzne ľudia, tak to potom aj v pohode môžeme nazvať podľa toho, že vo verejnoprávnom médiu niekto bol, kto je nejak zameraný, politik alebo hocikto. Mm -hmm. tak to podľa neho sa nemôže nazvať celým mediom. A môže, takže, čo by sa nemôže? Ale tak môže. môže. <laughs> Veď to, že môže. Vie. Môže, takže, no. takže tam sa veľmi neblislí tie hlavné médiá. To, teda ale pôda, že nie, že, nie je, že veľmi, že vôbec. <laughs> a, a čo vlastne je na, tom, na, tom, na tej požiadavke o ústavnú ochranu pôdy, čo je vlastne na tom také konšpiračné a také nevedecké? Hej? Že, v zásade je to, je to záujem vlastne, Slovenskej republiky, keď to tak povieme Republika je verejná vec Štát je to, čo stojí hej, zase Z latinčiny a z greštiny Slovenská spoločnosť, Slovenská veľkou občina Akokoľvek nazveme tak Jedna z podstatných vecí, ktoré vôbec uh, Sú predpokladom, že tu je Nejaký slovenský národ lebo Slovenská republika je Výsledok vlastne uh, Kultúry slovenského národa V širokom zmysle tak podstatná vec pri definícii národa, pri označení národa je, je pôda. Hej, je spoločná kultúra, obyvateľov, je tam vlastne jazyk, môže a nemusí byť predpokladom vlastne samozprávneho zriadenia nejaké hej, krajiny ako štátu. A, a určite tam je pôda ako zem, územie, územie. Pôda a zem nie je to isté celkom presne a pôda a územie tiež nie je to isté, ale vlastne pôda je súčasťou toho územia veľmi podstatná súčasť, pretože vďaka tej pôde môžeme siať a žať a vlastne sa strahovať, vlastne prežívať hej, od veky vekov. Takže, takže vlastne je to podstatná vec, nie je to záležitosť okrajová, neviem čo by na to malo byť také undergroundové alebo alternatívne <laughs> A, a predsa to dopadlo vlastne nejak tak. Takto, že, že tam neprišiel vlastne ani jeden novinár z hlavných médií. Ani to nedali ako tému v podstate iným spôsobom. Ne, nezavolali, neriešili to. Hm. A, a pritom to rieši parlament. <tým> Nie je to tajná vec. Nikto sa tomu nevenuje. V ma, Človek by mal, ke, keby sme mali byť konspiratívni, tak pocit, že všakovakými, vlastne dá sa povedať, bočnými záležitosťami sa, sa, sa vlastne upútava pozornosť ľudí a na základné veci tá pozornosť vlastne potom neostane. Čo by som cel, potom to, čo si povedal akoby tak na dve zadie, že hm, ty si žiješ svoj v podstate spokojný život. Máš no, pôdu, máš vodu, máš klud, no, pestuješ si rastlinky, chováš kozy, máš mlieko, ja čo, proste si potravinovo sebestačný. A teraz, ja si spomínam, že, že keď, keď, sa, keď sme sa bavili o, o ochrane vody, tak si ako by pre mňa ako taký prorok zišiel z hovoril si tu ľuďom, tým, ktorí nemajú nič z toho, čo som teraz vymenoval, ktorí ani z zďaleka nie sú tak potravinovo sebestační ako ty, tak ty si týmto ľuďom nám hovoril, že pre Boha živého ľudia prosím vás, robte niečo, lebo, lebo to je hrozne dôležité chrániť si vodu. Nie, ale že ty si to nemusel robiť, lebo ty vodu máš, ale týmto ľuďom si to hovoril. Potom sa niečo podarilo s tou vodou, povedzme, že aspoň ako tak ju chrániť. A teraz znova si zišiel z tých hôr a hovoríš ľuďom nám, ktorí vodu nemáme, že... Ale ty máš, že... No, Ľudia, preboha Boha živého, robte niečo, lebo pôda sa vám tu pod nohami predáva, nie že, že sa vám pre predávate sami pod nohami a to je strašne nebezpečné, tak musíme my niečo robiť s tým, aby, aby tá pôda bola chránená. Ale ty pôdu máš. Ty, ty ju máš a ty kričíš, že prosím vás, ale a ty si mohol kľudne ostať teraz doma, tam máš hospodárstvo, kopec roboty, a ty si teraz tu 20 hodín, 45 minút je a sedíš v slobodnom vysielači, nie, u seba doma, kde máš kopec roboty. A hovoríš ľuďom, ktorí pôdu nemajú, alebo respektíve možno ju už aj predali, že, že, že prosím vás, robte niečo, lebo sa pôda vám tu predáva pod nohami, že to je také neuveriteľné. že, vieš, že... Naozaj trošku, akože tak možno, možno to bude znieť prehnanie a pritiahnutie za vlasy A fakť ja v tomto smere beriem ako takého proroka trošku, ktorú, ktorý tu príde zakričať ľuďom, že by nejakým spôsobom si mali začať vážiť to, čo vlastne ani sami už nemajú. Ale ty to máš. A oni to nemajú a, a ich to... Zavr, zavriem to okno za chvíľočku, lebo nám tu už začína hučať z vedľa hudba. Jasne, jasne. rozumiem. A my sme sa vlastne... Aby, aby som tak trošku dostal do obrazu poslucháčov, ktorí, povedzme, tú minulú reláciu nepočúvali, tak my sme práve o tomto hovorili. O potrebe ochrany pôdy. A práve preto, lebo opakujem, ona sa teraz, akoby tá, tá ústava opätovne otvára a je teraz otázka, do akej miery bude slovenská pôda chránená. Toto všetko sme hovorili v minulej relácii, toto už opakovať nemusíme. No a vy ste práve za týmto účelom zorganizovali akciu v Bratislave, ktorá mala akoby túto myšlienku podporiť, aby ľudia sa o tejto téme dozvedeli. Ano, ano. Od teba, znova opakujem, ktorý ale nemáš problém, lebo, lebo máš aj pôdu, aj vode, všetko. No, a teraz? No, že ľudia neprišli. A teraz, otázka je, že jednak zlyhali absolútne média, ale je to len vina médií, alebo je to aj vina ľudí samotných? Hm. No to je práve to, vieš. Aby som k tomu len dodal takú malú pripomienku, alebo veď dostal som sa k pôde neplanovite, potom ako človek odišiel pustovničiť a žil v lese, tak nejak sa to takto postupne vyvirbilo, ale v zásade beriem to tak, že tú pôdu spravujem, aj keď oficiálne nejakú pôdu vlastním. Človek ju spravuje a pôdu rady medzi javy, ktoré nemôžno vlastniť. Ako v tom zmysle, ako si predstavujeme, keď vlastný košeliu, môžeme spaliť, zapaliť aj prešiť, tak pôdu nemôžete zničiť. Jednoducho je, je to zvláštna záležitosť, takže nie je to také vlastníctvo ako péro, ktorým píšem, alebo Taška, ktorú prenašam veci, hej, alebo auto, ktorým sa presúvam. Takže vlastne z mojho hľadiska nevlastním pôdu, ale nemám ju, ale ju spravujem. Ako zodpovedne sa snažím. Čo najviac v tej možnej miere úplne, aby tam všetci žili rajské, hej, zvieratá stromy, aj ľudia, ktorí tam prídu a ktorí tam žijeme. Takže vlastne, len pre objasnenie. A teraz, či to je len otázka vlastne novinárov, alebo je to otázka vlastne spoločnosti, nie, nie, nie je to tak, že by sa mohla jedna tá vec určiť ako príčina. Alebo uh -huh. vlastne spoločnosť je určitý um, živý um, chod um, živých bytostí ktorý sa v podstate tak, ako má jednotlivé svoju, svojho ducha a dušu a telo, tak spoločnosť má, um, to rozoberám vlastne v, v, v, v, v, vo svojich spisoch o spoločnosti, ktoré som aj pod vplyvom týchto diania začala robiť, tak člo, člo, spoločnosť má tiež, má ducha ako vedomie, má dušu ako dáme tomu, umenie, citové zložky a má v podstate spoločnosť nejaké telo ako územie a v zásade aj k tomu patrí aj, dajme tomu nerazné a všetky možné aj priemyselné veci, ktoré sú telesné. Takže tá spoločnosť má určitý stav. A či je to... Keď hodnotíme uh, novinárov, politikou alebo aj kominárov, ako kohokoľvek, tak je nemôžno to vyňať z toho celku. Celkom úspešne. Hej. Takže uh, majú na to vplyv novinári a majú na to vplyv občania. Ale svedčí to o celkovej duchovnej vyzretosti alebo nevyzretosti e, národa slovenského. A e, že, že jednoducho si to nevšimli alebo nechceli všimnúť, by som povedal presnejšie, alebo to si nemohli nevšimnúť. Ani novinári, a v podstate ani bežní občania povedali si a možno táto nejaká tá zvláštna podivinská spoločnosť tu zase niečo robí, hej. Uh -huh. A... A v zásade povedal si, ja, tak to asi niečo, ako Boh vie, čo je toho, nepreskomali si to, že ide vlastne o ich uh, uh, podklad pre život, teda pôda to, čo je pod nami. Takže uh, a bez toho, čo je pod nami, nemôže žiť to, čo je nad tým, čo je pod nami. Takže máme tu um, závažnú otázku, ale odpoveď je taká, že všetky tie zložky sa podielajú na celkom chode, a ktoré, ktorákoľvek z týchto zložiek môže ten celkový chod, pokiaľ je napríklad nepriaznivý, tak vylepšiť. Môže to robiť novinári, môže to robiť občania, môže to robiť vlastne médiá čatopravné, e, alebo teda ako sa to volá, verejnoprávne. Alebo to môže robiť akýkoľvek človek, ktorý má jeden, jednu stránku, tvárovú knihu, nejaký Facebook a rieši tam si svoje <túrť> osobné veci. Čo si svojho Facebooku? Nero, <túrť> <túrť> ale máme máme preto viacerov vtipných názvov. Ale vlastne... <túrť> <túrť> a v zásade... A teraz ktokoľvek môže. a my Človek na vedomeckom chodníku si povie, tak začne od seba. Hey, ne, som politik, nie som novinár. V podstate e, píšeme časopis na časopis, ktorý je nadčasový a ktorý vlastne sa behom piatých rokov na tých na významné veci veľa nemení. A menia sa len časové sledy tých vývodov. Takže, áno, občania, priateľia, bytosti, pekné je, keď sa niekto bicykluje a čítate to, píšete o tom, hej. Pekné je, keď niekto hrá okay. Áno, to je veľmi pekná hra vymysľajú síce indiani a dobre hovoríme o slovenskom hokeji, no korčule a v podstate vznikol z toho nejaký ten akože, akože <ský> európsky hokej, no dobre alebo euroamericky prevážne lebo však málo sa negalcov som videl hrať hokej, ale pochopiteľne hej, <ský> tie korčule si ťažkoho svoja, ale v zásade dobre, je to vaša hra to sú všetko dôležité veci, nech sa ľudia hrajú nech ľudia vlastne sa zabávajú, nech ľudia v podstate chodia aj na rozsítenie do divadla, alebo na koncert, alebo akúkoľvek. Hej. Mm. Nech si píšu listy, nech si ukazujú svoje osobné stránky. Ale nezabúdajme na to, že je tu niečo, čo nás úplne presahuje a čo je podmienkou nášho života. A práve tieto základné živly, ako je zem, voda, vzduch, oheň, tak to je úplný základ nášho bytia. To je niečo... Bez hokeja by si vyžil, Tak by si hral nejakú inú hru. Hej. Ako, keď pozrieš dejiny, tak tých hier boli skutočne tisíce. Hmm. Tisíce drob, drobných odrôd tých všetkých možných lopčičkových hier, kde sa ľudia rozdelia na dve družstva <coughs> a potom zapasia. Hej. Tisíce druhov hier. To, to bez akýkoľvek z nich by si nahradil inov a zase by si žil niečo, by si sa hmm. hral vo voľnom čase. Ale ne nemali by sme obchádzať tak dôležitú vec, ako je pôda. Ako je, ako je voda. Vodu sa nám pred tými štyrmi rokmi podarilo vlastne a vtedy bolo väčšia účasť ináč aj, ale dostalo sa to do, do ústavy, v prebiehu asi niečo vyše pol roka to trvalo a poda vlastne, tentokrát sme to nespustili, ne ale sme keďže sme to spúšťali vlastne už pred tými štyrmi rokmi na tom zhromaždení, ale sme sa do toho začlenili, do toho chodu, lebo medzi tým sa chytili toho aj iní. Vznikli ďalšie spoločnosti, ktoré sa začali týmto zaoberať a jednoducho sme tam vypichli tie záležitosti, dajme tomu 4 body, ktoré sa týkali zemské požiadavky a tam bolo o tom, že pôda nie je bežný voľný tovar, že je to národné bohatstvo alebo dedistvo, že je to životné postredie, že, že je dôležité pre, pre rovnováhu prírodnú, že vlastníctvo pôdy by malo byť vyhradené za týchto okolností, ktoré sú v Európe, hej, občanom Slovenskej republiky, Združeniam občanov a ustanovizňam veľkou občiny, teda Slovenskej Republika. Uh, ustanoviť ňam, to je to a ja, u Slovenskej je to veľkou občinu, to je básnický výraz, ktorý teraz používam to tam vo vyhlásení nie je a tiež, že podporiť rozvoj rodinných gazdostiev a v podstate stanoviť hornú hranicu rozlohy pôdu, aby ja si to nekúpili vlastne také veľkú podnikateľa, čo už zahranične, alebo aj domáci, nejaké obrovské územia. A zamedzilo sa tak vlastne uh, sromaždeniu správy obrovských území do jednej ruky, hej. Takže ustanovuje horné hranice. dali sme tam nejakých 8 požiadavek, schutnených do 4 zemských požiadavek. A teraz vlastne rieši snem, alebo Národná rada, rieši, rieši práve túto vec a v útorok asi sa to bude celé vlastne vyberať. Z týchto, podľa toho, čo mám... Čiže útorok by mal parlament rozhovať. Áno, podľa toho, čo sme preskúmali vlastne diane, pripomienkované vlastne toto, čo bolo predložené v parlamente a v sneme Národnej rade a čo, čo vlastne nejaký gestorský výbor upresnil, tak vlastne z tých osmých dielčích bodov sa riešia čiastočne dva body, zvyšných šest sa vôbec nerieši, uh -huh. ktoré sú pre nás podstatné. Nerieši sa to, že, že, že vlastníctvo pod by bolo vyhradené pre občanov Slovenskej republiky, zruženia občanov alebo aj právnické osoby, dajme tomu ustanovizne. Alebo my za týchto okolností to sledujeme ako nebezpečné, keďže za tri roky sa rozpredalo desatina pôdy do zahraničia v strategických oblastiach až tretina, tak riešime to ako nebezpečenstvo, ktoré by mohlo dopadnúť tak, že Slováci by vlastne v podstate skoro vôbec nemali pôdu. Okrem zopár zaťa tých ľudí, ktorí napriek tomu, že tu sú horšie podmienky na hospodárenie, gazdovanie ako farmárstvo, v západnej Európe sa to nazýva pre farmárčenie oveľa horšie podmienky ako tam, vzhľadom k kúpi schopnosti a tak ďalej. Ľudí, uh, samozrejme keby, že pôda bola pre občanov Slovenskej republiky a už a štát, ako štátne lesy, obecné lesy a tak ďalej, tak samozrejme, že cena pôdy by trochu klesla a vlastne ľudia Slováci by sa ľahšie dostali, alebo občania Slovenskej republiky k tej pôde. Ale ich to zase až tak strašne nezaujíma, lebo je čas pokoja, vlastne ešte pomerne blahobytu. Vieme, že dejiny sa pomerne vyvíjajú a raz je blahobyt väčší, inokedy je blahobyt menší. Raz je pokoj väčší. Inokedy je pokoj menší. A keď je blahobyt menší a pokoj menší, alebo aspoň jedno z tých dvoch, tak zrazu ti chýba tá potravina, keď nie je tak ľahko dostupná. A toto si vlastne tí ľudia neuvedomujú, že pre ten celkový ako vývoj, dajme tomu kultúry, môžeme povedať aj národa, pre ten celkový vývoj sú dôležité práve, že tie najťažšie obdobia, pretože keď cez ne neprejdeš, tak si neprešiel. Hm. Ja som sa ťa túto otázku spýtal už v minulej relácii, ale zámerne ti ju položím opäť, pretože nie každý mohol tú minulú reláciu počúvať. Takže vysvetlil si mi to, ako je to s tvojim vlastníctvom pôdy, že to nie je takéto klasické vlastníctvo, že ty si majiteľ, ale že snažíš sa so všetkými tými živočíchmi, ktoré ju spolu s tebou obývajú, žiť v mierie, a harmonii a tak ďalej, ale máš pôdu, máš vodu. To je teraz tá, tá istá otázka, ktorú som ti vtedy položil. že prečo ty, ktorý týmito vecami to za, cudzie slovo disponuješ, prečo ty, ktorý toto máš, prečo ty si prišiel o tomto rozprávať? Ty, ty by si nemusel. Veď ty... Veď ty... Však, však iní ľudia by mali hovoriť, ktorí, keď príde ťažká doba, o ktorej hovoríš, keď prídu tie ťažké chvíle, tak tí ľudia, ktorí sú dneska odkázaní na Tesco, Kaufland bilú a neviem čo a budú prázdne regály ráno, budú hladní. A takýchto ľudí je na Slovensku väčšina, drvivá väčšina. Tu keď, tu keď ráno niečo sa stane, a neviem, že, že hrôzo strašné, že konflikt vojenský a ráno nepríde a nedodá nikto potraviny zo zahraničia nám sem do týchto našich reťazcov, tak tu títo ľudia, ktorí dneska chodia do divadiel, veď všetka česť, pozerajú hokej, zabávajú sa, Nezaujíma ich toto, prípadne chodia na protikorupčné protesty, ktoré sú iste dôležité. Títo ráno ľudia pôjdu a budú čakať pred závretým Kauflandom, a kde my máme naše banány, mandarínky chleba veci? Oni nič nebudú jesť. A, a ty, ktorý ale budeš a ty v tej chvíli normálne sa naješ, ty budeš ďalej fungovať, tak, tak sa pýtam, prečo ty si prišiel o tomto rozprávať? Ty by si, na, ty by si posledný mal o tomto hovoriť, lebo nepotrebuješ. Prečo ty? Tak, tak to, to je vlastne v podstate pomerne jedno, či vlastne, alebo spravujem 2 metra 2 pôdy, alebo 20 hektárov, alebo koľko. Stále ide o zodpovednosť. Tože vlastne ne, nevnímam svet tak, že by bola moja osobná zodpovednosť vyňateľná z celkovej zodpovednosti, takže som aj jeden z tej spoločnosti, aj keď žije mimo, m, fyzicky vzaté mimo nej. Hej pomerne, lebo dnes som tu v podstate v meste, ale e, je to otázka t, t, akože d, duchovného stavu, že samozrejme môžeme riešiť každou svoje osobné veci, ale to nie je ten celostný stav. Takže ja na to inak veľmi odpovedať. A tiež sa mi zdá byť dôležité, že tí iní ľudia, ďalší ľudia a celkovo krajina, záleží skrátka člo, človeku na krajine, ktorá je okolo a na, ľuďach, na ľuďoch a ďalších bytostiach, ktoré tu žijú. A nejde len o nejaký núzový vojnový stáv v postate. Ide aj o celkový Celkový mierový stav, lebo napríklad mi tu sa znižila sebestačnosť z nejakých, podľa rôznych odhadov, z 80%, čo majú dneska francúzi, čo sme my mali vlastne kedysi takmer toľko, na asi 20 až 30% čo samozrejme môžeme riešiť, ako že dajme tomu m, nejaký čaj, ktorý sa tu bali, tak asi nie je celkom naša súrovina. Hej, to je otázka, že akým spôsobom hodnotíme tú sebestačnosť za tomu, čo je slovenský výrobok. Ale sú rôzne hodnotenia, ale tak sa, sa to znižilo na zlomok, kedy niekde ješej vlastne schopnosti si vyrobiť potraviny. A slediska prírody keď niečo prevážam na veľkú diálku, je to zákonite proti záujmom prírody, lebo musím paleť veľa pohonných vlastne musím, Samozrejme, že keď beriem polné hmoty, môžem byť aj vegan, ale spôsobujem čím viac, tým väčšie utrpenie ďalším bytostiam, ktoré sú spojené s cestami, s ťažbou Európy s ropnými vojnami a s ďalšími vecami. Hej? Takže záujem prírody je, aby sme mali čo najbližšie tie zdroje. Hm. Nie je záujem vozíť cez celú Zemeguľu vlastne nejaké veci, ktoré podobné sa môžu vypestovať. Tu. Ďalšia vec je tá, že v že, že, že, že, že v sa sa sa je v sa vzduchu a ohňa, týmto vlastne globálnym, uh, potravinovým priemyslom, sa týmto sa sa sa sa sa sa na Zemi, my hovoríme svetové, na to je pozemské ďanie, nás ľudí v postate, nie je to svetové ďanie, moc na Zemi sa dostáva do malej skupiny, ob, malej skupiny vlastníkov týchto všetkých reťastov a vlastne firiem, ktoré sú spojené s, dokonca s vlastníctvom semien, 10 000 ročným vydobitkom neolitickej revolúcie hej? ktoré vlastne tieto semena držia, alebo ich rovno aj ničia a podstrkujú nám vlastne rôzne geneticky manipulované druhy, ktoré v podstate, čo naše naša požiadavka, väčšina štátov EÚ má zrušené už geneticky manipulované Potraviny sa tam nesmú predávať v podstate. Je to obmedzené do rôznej miery, takže pretože si vyžaduje veľa chemie a sú postavené na to, aby zniesli obrovské dávky herbicidov a pesticidov, teda herbicid, čo zabíja herb, rastlinku a pesticid, čo zabíja hmyz. A to nezabíja len ten hmyz, ktorý škodia, ale všetok hmyz, vrátane toho, že nám míznu vštely. Popadali v Kokávsku vlastne v niektorých vštelstiev 80 až 90 percent. Niektorým vštelárom uhynuli všetky vštely a niektorým, čo prežili, to uhynuli na jar. A to je celkovo dôsledok nielen jedného samozrejme jalu, nejakého jedného parazita, ale celkovo aj toho, ako sa hospodári v tej krajine. Samozrejme, je to zložitejšia vec, ale v zásade v zásade, to spôsobuje to, to, to, ten globalizmus v oblasti potravín spôsobuje, že moc sa dostáva do ruk, ktoré sú vlastne oficiálne vôbec nemocenské, to sú vlastne oficiálne dá sa povedať podnikateľské krúhy hej. a samozrejme, že sa prepájú s, s formálnymi mocami a je to nebezpečné napríklad Hej, nejde len o núzové prežitie, to áno, rozhodne. Mali by sme mať nejakú vec, tak dobre, tak nebudeš z banany a vlastne nejaké... Citrusy, ale budeš mať množstvo domácich potravín, ktoré majú, daj, dajme tomu mnoho podobných prvkov a prežiješ, hej? tak na to sa neumiera, že nezješ banán v prípade núdze, ale na to, že nemáš už ani jablko, tak na to už môžeš, akože nebudeš jesť vlastne chemické vitamíny, ktoré máš v pivnici do nekonečna. Hej? Takže v podstate <kým> potrebuješ nejakú tú základnú potravinovú, to je tá potravinová bezpečnosť, to potrebuješ. A, a ten, kto má nejaké gazdovstvo a vlastne má aspoň niečo chovať, vlastne, hlavne pestuje alebo pestuje a chová, tak v podstate, tak má tie nejaké síry, tie nejaké vlastne uh, vitaminky a aj v prírode si nájde ešte doplnky, hej? Lebo poznám krajiny, kde naozaj veľa vecí sa ešte divej prírody berie, ale treba si už na Sibir, tam vyslovene tam nesú zelovocové zale, za, obchody, tam berú veľkú časť potravín, čo môj známy tam želi tak vlastne priamo, ale u nás to tak až celkom nie je, vôbec to ľudia nemajú zažité a jednoducho potrebuješ mať nejakú tú sebestračnú základnu, tak, tak jednoducho z hlaska základnej zodpovednosti sa staráme, alebo vlastne snažíme vplyvať na ľudí, aby sa starali o seba ako kultúra. Hm. Ako kultúra, alebo vedomestvo je v tom, že, že nie, že som sám sebe, sám sebe, sebe a urobím si bunker a tam si ná, náporaskám konzervy a teraz, keby niečo, tak som suchý suchu, a ešte si pestujem. No. Vlastne ide o to, že áno, uh, uh, sme všetci, všetci, sme vlastne v podstate jedna rodina, hej. Tak hmm. ti záleží aj na tých súrodencoch, ktorí nestihli, alebo kúkajú, neviem, nejaké hry, alebo... Hej. No, odpovedal si mi na tú otázku, že prečo ty, ktorý by si nemusel toto robíš, ja lebo ja viem, že si natočil aj klip túto spolu s Vidimírom, ktorý sedí u nás teraz v klube, že ste išli do tej Bratislavy, že si tu u nás o tom hovoril, že sa o tieto veci zaujímaš. Odpovedal si mi na tú otázku, prečo ty, ktorý by si nemusel, toto robíš, hej? Že vidíš v tom nejaké tie duchovné veci, že lečak nejde len o mňa, ale aj o nich. No a teraz ešte pred pesničkou tá otázka. A načo pre týchto ľudí, ktorí na to kašľu? Tak, pozrieme sa, vlastne, um, je takéto vlastne vedomie a spôsob života, že keď cítim, že niekde niečo nie, je nedobré, tak spravím niečo preto, aby to bolo lepšie. A nelipnem na výsledku. My sme urobili čin. Hej, Štúr hovoril, čin oslobodzuje. Dobre vravel, lebo keď budeš len tak sedieť a bude si hovoriť, o, aké okay, to na figu, ale mm. však aj tak si mi nič nespravím, tak si nič nespravil. Tak my sme niečo spravili. Sme niečo spravili a potom to podujate si človek povedal tak dosť, aj toto vlastne máme aj ešte iné veci, ktoré musíme robiť a jednoducho ľudia o to málo stoja, poviem, že nestojí, lebo niektorí o to stoja, vieš, tak ne, nemôžem im krivdiť. A mnohí sa o to dozvedeli dodatočne cez, dá sa povedať, že neformálne médiá, ako cez svoje osobné stránky a cez takéto rôzne veci si to šíria. Takže nejaký výsledok to predsa len má. A vnímam to sa hľadiska celkového, že aj keď mrávec niečo spravi, tak má výsledok pre celý pozemok alebo vesmír, hej. A je to len mrávec. Každý podľa toho, koľko má živý, tak niečo spraví. Tak my sme niečo spravili a teraz, áno, sestri a bráťa, teraz vlastne aj rad na vás, starajte sa, alebo sa nestarajte my sme spravili všetko preto aby sme to zviditeľnili za našich okolností kultúrnym spôsobom, žiadne mena nepadali žiadne politické strany, <ský> nikoho sme neobvinovali nie je to také populárne ako keď niekto vyjde s nejakým menom a nejakou vlastnosťou, ja neviem čo vtedy bežalo, teda korupcia s hodiny. Korupcia vtedy leziała. A ty si nikdy neali korupciu, však, príbo je že nikdy korupcia nie je. Takže traja ľudia môžu za všetku korupciu tak, tak. v zmeniť, ne? Takže vlastne to, to tak ten anti korupčný proces, ktorý. Je to... si ten myslíš ten čo vo taký spontánny. Ja som to ani nepozoroval, bol to taký spontánny, ako spontánny, ako že to zo všetkých stránok. Spontánny. Takže vlastne všade to tam bolo. No to bolo spontánne. A všade to bolo propagované. A ja, my sme bojovali proti korupcii takto, že my sme spravili toto. Lebo my nechceme, lebo jedno z korupcií, je aj to, že vlastne že tomu ľudia, ktorým, a však to je druhá vec, ktorým záleží, alebo ľudia, ktorí dajme tomu majú svoje miesta, v tej európskej únii sú nejaké tie zákonitosti, ktoré sú tam bežné, oni dostanú svoj podstate im nie je pravota, aby by sa to dalo pekne rozpredávať, lebo aspoň nikto do nich nevrtá, no. neobvine ich z nacionalizmu. A prečo byíš, To je tiež druh korupcie, rozumieš, len je to legálna korupcia. No. Že korupcia má vlastne veľa, veľmi veľa spôsobov. Ako, a otienkou. A som všetkými prstami na nohách a na rukách za to, aby sme zušľahťovali svoje povahy. A samozrejme, korupcia, krádež, podvod a ďalšie vlastne nepriaznevé javy, aby sme ich znižovali. A na všetkých úrovniach, samozrejme. Ale priznajme si, že, že, že že, že zjednodušiť jednu vec je nejaký ľudskú nepreznivú vlastnosť a hodí to len na, na, troch na ľudí, pár ľudí. Ja. Tak, no. To nie je veľmi múdre, ako keď to tak zoberieš. A malo by sa to poňať celostnejšie asi potom. Nie, ale tak to organizovali samozrejme ale, tak. nezištne a, a, a tak iba tak proste, že spontáne študenti. Tak oni sa nemuseli až tak celkom vyznať v tom, že nie len títo traja stoja za tou korupciou. No tak oni tých troch spomenuli. A, tak vieš, Takto to mnohí brali. No, no v podstate, keď to, nie, ako, že som že, trošku v spoločnosti, ak som pred 15 rokmi odišiel do lesa, či 17, neviem už, tak vlastne žil v spoločnosti ľudskej, civilizačnej mestkej. A keď si pozro, že, ktorí ľudia tu, to, dajme tomu, napríklad moderovali a ďalšie veci, no. tady, tak to neboli celkové študenti 17 roční, vieš. <susur> nie, nie. A, a boli z určitých, dá sa povedať, že zaujímavých a spoločenských prúdov, Dá sa to chápať, dá sa to chápať. Čak nech idú, hej. Dobre, nie je to celkom múdre, ale nech to robia. Ale prečo to úplne obišli podstatnú vec? Úplne, úplne, ako keby cieľne. A, ako jeden, ako jedne, jeden človek, vieš, všetky médiá. Takže to už je také zvláštne, lebo to ani som si, aj minule to nebolo, minule tam predsa len niekto prišiel, vieš. Možno to bude tým, že predsa len sa dejiny sa vlastne tejto našej spoločnosti slovenskej a trošku vyhrotili v otázke možno aj mediálnej záležitosti. Áno, áno. Záležitosti. To je dôležitá otázka. To je veľmi dôležitá otázka, ktorú uh -huh. rozoberieme po pesničke. Lebo viem, čo naznačuješ. Naznačuješ to, že či to možno nebolo ignorované práve preto. Lebo to organizovali tí, ktorí dnes majú nálepku konšpirátory. A, a, a pýtaš sa, že... No... A je ochrana pôdy konšpirátorská alternatíva bláznivá. Zase, aby som nikomu, prepáš, nekryvdil, tak mňa ako ne, za konšpirátora, ale... No, ale. <gül> je možné, že áno. Ale, <gül> <všetky my neuzprávam. gül> ale je to z oblasti, dajme tomu tieto médiá, ktoré nie sú hlavné, hej, a ktoré označujú ako konšpirátorské, tak v týchto to bolo, hej, zrazu. No, to to bolo anó, len, a v tých druhých to nebolo. Teď hmm. porozprávame sa o tom. Si, čo dáme za pesničku? Mi. A, Tichú noc dáme. Takú... To sa hodí, lebo vždy, keď sa povede tak každý tak si predstaví postate... nejaké to vianočné obdobie a tak. No, to je taká tam... iná dichánosť. Mo možno, že sú tam nejaké básnické obrazy, ktoré by mohli s tým to súvisieť. Sa započúvajte, vážení poslucháči. Po pesničke pokračujeme. Tak pre mňa je takto nejako vyzerá zhruba sloboda človeka, ktorý si ešte schopný zaspievať v dnešnej dobe. Počúvate reláciu v prvej línii dnes so Žiarislavom. Bavíme sa o tej dobe situácii, ktorá nastala po akcii, ktorá sa, sa, sa diela v Bratislave 22. apríla. To bola akcia Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy, ktorej sme sa veľmi intenzívne venovali asi tak mesiac dozadu práve v relácii so Žiarislavom. No a je, skôr ako budeme pokračovať v rozhovore, prečítal by som jeden mail, ktorý nám tu prišiel ze spesničko. Oni sú vlastne dva maily, najskôr od Lubomíra. Uh, ktorý teda je v úvode mailu nešťastný z toho, že nevie nájsť všetky diely relácie Rodná cesta v archíve, že je to trošku škoda a mali by sme to skontrolovať. No, ono postupne, čo Peter nahadzuje všetky tie staršie relácie, takže dúfam, že aj toto sa podarí odstrániť. A v každom prípade píše, som nadšený, že takí ľudia ako Žiarislav existujú, pozdravujem a držím palce, ak človek môže pomôcť, stačí povedať. Na ten druhý mail od uh, Petra Zdravím do štúdia. Chápem Žiarislava v jeho rozhorčení, čo sa týka predaja pôdy a nezáujmu ľudí o tento problém. Určite sa vám vie, v čom je problém. Ľudia sa zaujímajú len o to, čo sa ich priamo dotýka, a pôda a gazdovstvo je úplne mimo bežného človeka, ktorý celé dni pracuje len pre chemickú potravu a nájom v nejakej búde prepsa. Bežný človek o pôde nepremýšľa ani náhodou, pretože na ňu nikdy nebude mať. Nepatrí nám to už nič, nemáme nad ničím kontrolu, celá naša existencia je v rukách kapitálu, korporácií a bank. Preto nejaká pôda navyše mimo našej kontroly už nehrá žiadnu rolu. Tak, toť mail od Petra. Tak, ee... takýto smutný, ale zároveň pravdivý. No. Ináč, mimochodom, po tom článku, ktorý je vlastne dá sa povedať hybným a Boris navrhol tú tému dnešnú, tak po tom článku človek napísal aj článok, ktorý bol taký radosný, hej, ale hej, vždy sú rôzne pohľady na vec a e, kritika znamená v preklade do slovenčiny hodnotenie, hej, pokud som chcem zodpovedne hodnotiť, tak... Treba to asi možno, že niekedy zvážiť a zobrať širšie, aby som to povedala asi takto. Sú tu ľudia, ľudia určite takí sú ktorí žijú v, tým, v tom súlade s prírodou. Áno, je to na maličkých obmedzených územiach, na ostrovčekoch. Niektorí sa snažia vlastne o to gazdovanie, niektorí zase sa snažia odkúpiť kusok lesa a urobiť tam nejakú prírodnú rezerváciu. Niektorí sa snažia, aby v meste mali výpestky z tých gazdovstiev. Aj teraz písali vlastne potom s tým článkom, nestihame to niekedy na to reagovať, lebo skutočne, že my cez deň my sme sebestační, my to nerobíme ani, ani preto, že by polnospodári mali vyššie granty, lebo my granty nebereme, ani ich nepovažujeme za ideálne riešenie. Ne sme proti, ale uh, nás sa to netýka, toto. <kým> ale vlastne v podstate granty, a tieto veci, vieš. Takže vlastne my skutočno žijeme len z toho, čo, čo si rukami spravíme, alebo čo vlastne iným spôsobom ešte zhoblíme. A v zásade, uh, v zásade, uh, Peter znamená a je to niečo pevné a to pevné to je pod nohami tá pôda tu stále je, je tu krásna pôda sú tu krásne pramene a sú tu aj ľudia, ktorí sa snažia žiť čisto, samozrejme každý má svoje svoje vlastne krútňavy, ktoré si nesie so sebou po predkoch po nadobodnutí, po okolí a tak ďalej spodobené a sa čistíme, ale v zásade aj, aj dary dostávame od prírody, od niekto povie od všeducha, niekto od síl, niekto od od živlov a niekto aj to, aj to, aj to. A dostávame krásne dary a sme stále v krásnej krajine. A stále to nie je tak, že by všetko mali v rukách nejaké tí zlí. V podstate záleží veľmi na nás. Ja hovorím, že keď sa k tebe príde jeden, tak si vo väčšine. Pretože ty si polovica svojho sveta. A druhá polovica je okolie. Tvoj vnútorný svet, vlastne, pokiaľ si, si, si silný v duchu, tak je neuchvejný, aj keby ťa všetci prehlasovali. Ak sa jeden človek k tebe pridá, tak už ste spoločnosť. To znamená, ten život, pokiaľ vlastne ľudí, a stretávam ľudí, ktorí skutočne, že žijú v tom, že všetko je zlé a čierne a tak, jednak je to po pomerne vec hodnotenia, že skutočnú maja ja som ju ešte nenašiel, skutočnú tmu. A keď vidím v najčernejšej noci vonku a ešte prší, že už skutočne tam hviezdy nie sú, nevidno a vždy nejaké svetlo sa ti zjaví, buď očami ho vidíš počase, keď chodím nocou po hore, to, to, to, to, to vlastne skúste niekedy urobiť pre svoju dušu a, a vysítite tými nohami a okrem toho stále vo vás niečo svietie, máte nejaké videnia, aj keby ste zalejli do najtemnejšej jaskyne. To znamená, vždy je niečo nejaké svetlo a vždy je niečo aj keby si sa zavrel do, od nejakej e, tmavej komory e, tak nejaký elektron ti bude blikať a v najčernejšej tme ho bude žiť ako svetlo vždy je nejaké svetlo a vždy je ne, čo môžeme nazvať ako, ako dobro ale záleží, že či ja v tom žijem a či to pestujem, lebo to je ako rastlinka, ktorú zase je jedno semienko alebo jedno hrsemienok alebo už niečo a vlastne pestujem to dám tam vodu, dávam to na slnko v pravej chvíli, ke, keď je mraz, tak to priklijem znova to otvorím a znova to raste. A potom, keď mňa takto rajčiny a vlastne, ktoré vlastne, aj keď všetci hlasili mrazy, tak vlastne nie, nie sú poškodené, keď, keď to vnímaš um, dušou, tak vlastne áno, tak v podstate uh, riešime to tak, že pestujeme to dobré a zrazu sa ten dobrý svet začne rozširovať. Veš, sme robili na zrube a chlapci tam vlastne pribíjali šindle a rozprávali o tom, jak toto a toto a tajná služba taká a tento veľký mm -hmm. a toto prensledujú nás a všetko, konspiračné teórie a všetky. A pri, krivo nabili tie šindle, musel som ich sekerko vlastne všetky vypačiť, vyťahnuť hm. klince s Vrdimírom a znova sme museli nabeť ich rovno. Lebo oni roz, vlastne rozoberali konšpiračné teórie a nabili krivo tie, tie, tie, tie taštičky na tú strechu. Hej? A, a a to sme ich robili sami, tie všindle, že my vieme, čo je to spraviť všindle, je to ťažké. Takže vlastne, keby sme to robili konšpiračne, tak prišli nejaké dva agenti a nám nabili krivo strechu, vieš. <sík> <sík> Musíme začať niečo robiť dobre a potom sa to dobro začne zväčšovať a nezdať sa tomu, keď všetko vyzerá čierne. Treba vidieť, že po každej noci príde ráno a vtedy už kohoutky, keď už vidíš biela, všetko viacej a zase treba ráda s tým, že potom znova príde obdobie, keď vidíš všetko čierne. A znova príde potom ráno, keď vieš, biele, takže s vedomím tohto osobného duševného sveta si vlastne môžem pochopiť viacej svet a vlastne vnímať, vnímať skutočne, že to dobré a nenahovárať že ja som dobrý, budem dobrý, budem vyšší, som i platý. Lebo no, sú ľudia, ktorí vnímajú veci skôr skôr také, že tretina ľudí preberie si najhoršie možnosti, čo sa najhoršie môže stať. A keď sa toto nestane, už bude len lepšie. A už ideš. Vieš. Aj tak sa môže. Nemusíš robiť na silu pozitívne myslenie. To zase niektorým škodí. Uh -huh. Ale zase, vyslovene len, len tie nepriaznivé veci, to zase môže človeka uvrhnúť do krutnavých, v ktorej si možno, že ani nemusel sme byť. A to sa môže ináč stať e, kedykoľvek každému, že je v tom len ide o to, že vieme v tom chodiť, ako keď je odliv, noc deň. A niekedy si unavený a niekedy máš veľa živí. Takže toto vnímam, že, že, že to nie je také čierne s tou našou krajinou. A, Nemám ja dôvod o týchto tvojich slovách samozrejme pochybovať. Toto všetko, čo si povedal, je pravda, ale skutkový stav terajší v tejto chvíli je proste taký, ano. že sám si to povedal, koľko pôd je už predanej na Slovensku? Koľko? Koľko? Aká je sebestačnosť momentálne na Slovensku? Potravinová. Ano, hej? Ano. Že, toto všetko sú momentálne negatívne veci. A teraz? Zvyšuje sa to keď, keď Ale vy niečo v tomto smere chcete urobiť a čo sme nepovedali je, že vy ste oslovili všetky médiá. Tlačové agentúry, a nikto sa tam neobjaví. Aj svoje médiá, ako svoje osobné stránky. Vieš? A to je reálny stav. Čiže, čiže áno, toto všetko, čo si povedal, je fajn, ja, ja to beriem, treba vidieť naozaj ako niečo pozitívne. Nechcem, aby tu ľudia teraz prepadli beznádejne niečo podobnému, ale treba akože, reálne vnímať stav. Reálny stav je taký, že my si proste o pôdu prichádzame, my si ju predávame ano, pod nohami. A, a keď niekto ako ty ktorý by vôbec nemusel o tom hovorí a kričí pre Boha živého zobudite sa, no tak tam proste nepríde nikto. A toto mňa, teraz, teraz to, o tomto by som sa trošku o tých médiách sa porozprávať. Vieš, že, že z tvojho úhla pohľadu, ako to vidíš ty, prečo tie médiá, keď boli, oni boli oslovené, ty vieš, že ste im písali všetkým, ktoré ste mali možnosť osloviť, vy ste im všetkým poslali niečo, však povieš čo? Čo s tým posielali? Oni o tom boli informovať z tvojho pohľadu. Prečo oni o tom proste neinformovali? Prečo na tú akciu neposlali svojich redaktorov? Prečo o tejto veľmi dôležitej téme nehovoria s rovnakým zanietením, s akým riešili protikorupčný protest? Hm. Vieš, Boris, ale toto je asi otázka skôr na tie médiá. Ja to nemôžem za nich riešiť. Viac menej je taká teória, dajme tomu vždy, že je to náhoda, že všetci ako jeden muž jednoducho to odignorovali, hej? Ej, ako jedna žena, alebo alebo akokoľvek, mm. aby sme boli á, rovnoprávni také. Ale <laughs> to je náhoda, že všetci? Tak, e, v zásade... <laughs> ja to neviemal ja ako náhodu. Náhody sú, ale vlastne <laughs> sú zákonité, keď sú. <laughs> Takže sú zase zás, len e, následkom zákonitých javov. Vieš, vníma to človek tak, že naozaj sa stratila tá, tá, tá, tá slobodná, ten slobodný priestor, tá neutrálna zóna. Mm. A poviem rovno, že keď, keď vtedy, keď vznikol slobodný vysielač a prejavili ste záujem o to, že by som vysielal, tak, a tiež ináč mimochodom, priateľia, však tak ako vy môžete písať aj poslancom Národnej rady, ktoré ste poslali, hej v podstate, tak môžete, nie? však ste ich poslali, tak im píšte, alebo nejak sa s nimi stretnite, hovorte s nimi, uh, tak vlastne uh, vtedy nejaký poslúchač to navrhol, tuším, alebo také niečo, že neviem však presne to bolo, ale v konečnom dosledku dostali priestorhodná cesta na slobodnom vysielači a... a a v zásade uh, neriešil som to, ja som ani, ako, nemám ani televízor, ani vlastne rádio. V podstate nemôžem riešiť všetko, čo kto, kde všetko vysiela. Ale keby som uh, sa chystal lustrovať všetkých ľudí, čo boli na Slobodnom vysielači, tak musel by som lustrovať aj všetkých ľudí, čo boli na uh, RTVS napríklad, ne? na STVčke, vtedy že. ja vrátam, ja neviem, Pána Mečera hej. a všetkých možných pánov, ktorí majú veľmi um, nejednoznačnú povesť, hej. Hej. A v zásade, uh, v zásade ja teraz nemôžem sa, sa vlastne stotožňovať so všetkým, čo tam je. Preto ja som médium, ja tam prídem a keď ja hovorím čisto a nesnažím sa klamať a snažím sa ísť po a snažím sa predkladať veci sladiska zodpovednosti a nesladiska zisku, zisku, tak vlastne pre mňa je to čisté. A to nech prídem kdekoľvek. Takisto som bol v RTVske, takisto vlastne z tých hlavnoprodových médií som sa bavil asi s, s redaktorom, čo ku mne postupne prišli asi so všetkými. A samozrejme, ak vysielaš rodnej ceste vlastne priestor, tak potom to nejak tak akože prestalo. Dá sa to chápať samozrejme, ale v zásade zanikol ten, ten slobodný priestor pre ľudí, a začali sa ľudia lustrovať mm. a toto je vlastne veľmi neprijemná vec sladiska, napríklad slobody šírenia myšlienok alebo vlastne vedomia hej, by som povedal vedomeckejšie tak vlastne ten priestor na slobodné vedomie sa zúžil pretože vlastne vznikol akýsi bojový program mediálny, ktorý vlastne, ktorého podľa mňa následkom je aj to že, že celé naše stretnutie bolo úplne odignorované úplne mm. odignorované s výnimkou médií, ktoré sa označujú ako alternatívne. Takže, takže to je odpoveď. No? Sem som zhruba si aj myslel, že budeš smerovať, lebo to je presne ten problém, že my, ja to tak aspoň tiež podobne vnímam, že my sme dnes schopní odignorovať vec, teda z hľadiska veľkých mainstreamových médií, ktoré by mali šancu to dostať medzi ľudí, lebo Bo Slobodný vysielač má samozrejme aj spolu s inými alternatívnymi, takzvanými alternatívnymi médiami obmedzený ten, ten, ten diapazon toho, koho všetkého môže osloviť. My proste oslovujeme naozaj len malý výsek obyvateľstva Slovenska. Teraz sú to tie mainstreamové médiá, ktoré by mali možnosť túto tému uh, ľuďom vysvetliť, no, no. mali by možnosť vlastne ľuďom túto tému priblížiť a oni tú akciu úplne odignorovali. Ja si teraz uvedomujem práve ten diel akoby osobnej zodpovednosti za to, že, že my sme sa proste dostali podľa mňa do doby, že keď sa niekto objaví v niektorom akoby takzvanom alternatívnom médiu, tak sa stane takým akoby vyhnancom tejto doby a jeho aktivity, nech už by boli akokolvek prospešné pre túto spoločnosť, musia byť ignorované. Lebo už sa zašpinil. Už je už je proste, ako náhle sa tu objavíte, tak už môžete čokoľvek robiť, ale už ste, už ste sa proste onálepkovali a vaše aktivity musia byť odignorované. A to je práve pre mňa to strašne nebezpečné, lebo... lebo ale veď niekomu predsa môže ísť o veľmi dôležitú vec, ktorá sa dotýka aj vás, ktorí, povedzme, tieto rády a nepočúvate, dobre, nečítate nejaké hlavné správy a rosta sa, niečo dobre, však nečítajte. Ale je pre mňa veľmi nebezpečný stav, kedy niekto, kto sa iba šuchne okolo týchto médií, tak ho musíme absolútne odignorovať. Ja proste neverím na to, že, že ty, keď pošleš do všetkých možných médií mail s tým, že teda akože robíme takúto akciu, prídite, prosím vás, dostanete to medzi ľudia, a nikto nepríde, tak ja jednoducho neverím na to, že to je náhoda, že si to nikto ten tvoj mail nevšimol. Je to proste o tom, že v týchto médiách vedia, že Žiarislav, to je ten blázon, prepáž mi za výraz, a Pôjde. takto toto vnímajú, to je ten blázon, ktorý chodí oblečený v kroji a, a v ľane a neviem čo, bosy a blázon a idy a neviem čo, a ešte k tomu do konšpiračných médií, to si ani nevšimajte, to pustíte z hlavy. A tu sme? E, áno, ale je to pochopiteľné, e, pretože stav je, aký je ten stav. A je to zákonité za okolnosti, ktoré sú. Čo je zákonité? Že sa takto budú správať? E, zákonité je, že s tým vedomím, ktoré si vypestovali, alebo boli súčasťou pestovateľskej e, snahy e, mediálno-kapitalovej, tak tým vedomím, ktoré teraz majú a v ktorých ja niektorých tých ľudí poznám aj osobne. Oni by aj prišli. Ale nejak tak sú ukotvení v tých, v tých mediálnych eh, reťazcoch, to poviem tak zvláštne, že nejak sú tak ukotvení, že, že nemôžu. Rozumieš tomu? Že nemôžu stáiska týchto a ak prídu, tak potom musia ráta s tým, že Aj. budú mať osobné ťažkosti. Ja som akože v zásade odišiel z, z, ja z diania tieč. a v zásade ja, ja sa nedivím, keď mám ťažkosti, ja sa divím, keby som ich nemal. To znamená, ale pre mňa je preklinovanie ťažkosti úplne denná záležitosť. Ja to neberem ako krivdu. Takže vlastne nemám, nemám s tým žiadnu ťažkosť. Ako skutočne nemám s tým žiadnu ťažkosť. Ale... Uh, Teraz, teraz vlastne musíme povedať aj druhú vec, že zakonitý je aj úpadok týchto hlavnoprdových médií a ďalšie znižovanie ich sledovanosti. A tu nepomôžu ani mitingy, ani bojkotovanie nejakých konferencií, lebo tam prišiel niekto z konšpiračného média. Hmm. To, to im nepomože. Oni budú ďalej klesať. Pretože ak túto pôdu a nikto nenájde v, v, v, v, v možno 150 ráciách, ešte koľko, 100, 100 rodných ciest bolo, hej, a ešte plus ešte, ja neviem, 10 rácií mm. ďalších, čo som vlastne na nich pracoval, Takže niekto tam nenájde, že by som, že by som chcel uh, prenasledovať nejakú uh, duchovnú alebo národnostnú skupinu. Že by som uh, riešil to, že všetci sa proti nám spikli a my sme teraz vlastne otroci nejakých vlastne otrokarov. Toto som nikdy neriešil. hej. Takže hovorí, za mňa hovoria len moje slova. Ani nehovorí to, že niekto iný o mne niečo povie, hej. Len, len, len to, za, za som som zodpovedný iba za svoje slova, hej. A iba za svoje vyslanie. Ale v podstate, za tých okolností, ktoré sú, uh, uh, je pochopiteľne, že, že keďže oni obyšli tak podstatnú hec, ako je pôda, dajme tomu, teraz, keď dokonca Únia rieši pôdu, väčšina štátov už má tú pôdu vlastne, dá sa povedať, chránenú viac ako my. A ja chápem, že teraz, keď e, z našich 8 bodov v podstate vybrali, alebo štyroch vlastne základných viet, ktorých tie body sú, vybrali vlastne dva a tie riešili čiastočne. Čiže nepodstatné, iba nejaké... Čiže vlastne, vlastne to nezastaví. Ej, Toto samotné, ej. táto ústava, čo bude prijatá v budúcom týždni, nezastaví vlastne špekulácie z pôdu a rozpredaj slovenské pôdy do zahraničia. Nezastaví ju sama o sebe. Ale za týchto okolností drahý vlastne spoluobčania, ktoré, ktoré sú, je to úplne pochopiteľné, lebo vy to ani nechcete. Vy nechcete, aby, aby sa, ako, ako, ako v tej, dá sa povedať, podstatnej aspoň zložke, aspoň tej, tých 20% vedomejších ľudí, alebo desiatých, sa to nenachádza, že by ste chceli chrániť e, prírodne a pôdne a potravinovo túto chrá, krajinu. Že by vás na tom za, e, niečo zaujímalo hĺbšie. To sa nejako neprejavuje. Akže vy to nechcete, vás žiadna strana neuchrání. A môžete vykrikovať na námestiach, čo chcete. Môžete vykrikovať obvinovať ľudí, môžete ich tam linčovať mediálne. Hej. Nepomôže vám to, pretože sa nestaráte, ste lajdáci, nestaráte sa o to, čo máte pod chodidlami. Nestaráte sa o posvetnú matku zem, o pôdu. A teraz nejde, že len o nacionálne Slovensku, teraz ide o celkovou zem. Lebo akýkoľvek si občan, kdekoľvek v kmeni alebo národe, to je len otázka uhlu pohľadu, tak si zodpovedný za svoje spoločenské vlastníctvo a za svoje celozemské vlastníctvo. A vy sa nestaráte, vy tu necháte linčovať, tie zeme, tie lány, v podstate Slovensko je prevažne horská krajina. Vy ju kľudne rozpredáte aj s tými prameňmi. Potom sa nedivte, keď vám bude zle, pretože keď vám dobre a vás vlastne upozorňujú ľudia, ktorí, ktorí to skúmajú na to, že, že je to dôležité, si to všimne, tak potom ako môžete chcieť, vlastne aké, aké, aké prežijú tie živočišné druhy a tie kultúry, ktoré dávajú, sa starajú o seba. A keď sa o seba nestaráš, tak potom čo? Čo sa stane? Tak neprežiješ. Tak buď sa prebudíš zo dňa a potom budeš sať rýchlo napraviť chyby. Budeš napravať staré krivdy, zase niekoho tam budeš linčovať, nejaké, nejakých bývalých zlých a si neuvedomíš, že si vtedy chrápal. Nedával si pozor a tým pádom si spolu zodpovedný za to, čo sa dialo. A toto mám to, takú obavu teraz, pozri sa Boris, že vlastne... My... Áno, tieto médiá si môžu za svoj úpadok a... Veždba je taká, že bude pokračovať ten úpadok. A bude sa ten rozpor prehlbovať. Mm. To je iba jedna vec. Druhá vec, že je spoločensky vzaté. Nechávam to na bystrosti, alebo ak chcete latinský inteligencii poslúchať, zistíte si, kto mal vlastne nejaký prejav o ochrane zeme a pôdy v Slovenskej národnej rade. V tomto volebnom období. V postate... Je to ďalšia vec, že, že sa um, z hľadiska vlastne, uh, logických argumentácií, ktoré vznikli, vlastne boli definované na, na pôde filozofie, uh, sa, sa to veľmi často a denne uh, uh, zneužíva, uh, uh, dá sa povedať, či, či, či na centrálnej nervovej sústavy obyvateľstva, tým, že sa vytvára falošná dilema že buď si pre západ, alebo si pri východ. Buď si, buď si vlastne teda Amerika a NATO, alebo si vlastne Rusko a vlastne nejaký zlý, ja neviem, cári a tak ďalej, hej? A teraz uh, <tým> za týchto okolností. Uh, a ešte ďalšia vec. Buď si teda vlastne... Uh, radikál, ktorý je neprispôsobivý v demokratickej spoločnosti a teda je vlastne, ako sa to volá, ex krajný extrémista? Extrémista, no. Alebo si za našu Európsku úniu a za naša NATO? No, Ale pozor, no? to nie toto je. falošná dilema, to je typický príklad, ako chyby v uvažovaní. Jednoducho, ty nemusíš byť ani jedno a nemusíš byť ani druhé. Je to úplne zlý prístup v tom, že sa to, že nesútiš príslušnosť, dajme tomu, k neakej, nejakému prúdu Európskej únie, aj koľko krajín, vyše 20, skoro 30, tuším A sú tam aj krajiny, ktoré sú priťvyknuté niekde medzi, ja neviem, Francúzskom a Španielskom je krajina, ktoré meno väčšina ľudí nevie. Hej? A, a, a, a predsa má vlastne nejakú samozprávu ešte a výnimky si vydobila napriek tomu, že je tam jedno mesto v podstate medzi horami. A aj Vatikán, kde je teokracia, má s nami špeciálne zmluvy, rozumieš, aj tam výnimky a myšlovenská nemôžeme žiadnu výnimku ne? V podstate my, my nemôžeme chrániť svoju pôdu, my musíme sa nechať úplne celý rozpredať, aby sme boli v únii. To je falošná dilema. To nie je tak, to nie je pravda. A teraz my vlastne sme v takejto situácii, že vlastne tí, vlastne, ktorí by mali chrániť aj podľa svojej náplne práce, spoločenskej, teda politickej, tú našu zem a pôdu, tak tí to robia tak úplne opatrne, že aby o nich nikto nepovedal, že sú nacionalisti. <súdňujem> no. <súdňujem> a potom, keď to niekto povie priamo, ako že narovno. Tak to už je, ale, a, a už to potom aj naozaj, už, to je, už, už to je nejaký prúd, ktorý nesie zo sebou určite veľké rizika, aj z môjho hľadiska príliš veľké rizika na to, aby, ho, a, aby som ho vnímal ako dobre podporovať. Takže, čo je horšia vec, ako to, že hlavný prúd bude strácať ďalej posluchačov. čo je horšia vec je to, že radikalizovanie bude pokračovať. Neviem, či to človek povedal zrozumiteľne za okolnosti, pri ktorých nepoužívame na... Ja tebe rozumiem, ale rozumeli poslucháči, uvidíme. Veď v môžeme tu skúsiť. Máme na linke poslucháča na telefóne, tak ideme zistiť, že kto tam je. Dobrý večer. Počujeme sa? Dobrý večer. Dobrý večer, pájem. Nech sa páči, môžete no, hovoriť. Pozdravujem vás. Uh, je, je to trošku smutné, že je trochu z toho sklamaný, No ja som ho podporil aj finančne, takže není v tom sám. Akurát, že som bol mimo Slovenska, inač by som sa zúčastnil. Ale ja si nemyslím, že Slováci niečo stratia, pretože aj tak e, tú zem, hoci kto ju teraz má alebo kúpi, na veky ju držať nebude, lebo zem je jak voda. Keď ryba bere vodu, to žiabrí sa tiež ju vypustí stále ju nedoží. Takže prejdú roky a zase sa vráti nazpäť. Len ten národ, aby tam žil. A mám takú otázku na Žarislava. E, chcel by som spraviť takú meditačnú pieseň e, pre Slovákov. Či by mal zaujem pomôcť hudbou? Aha. Hm. Uh -huh. Dobre, mám ideme zistiť. No. Mám. Dobre, tak ideme zistiť, že... Jen. Otázke... Ja. Ďakujeme veľmi pekné. V otázkej piašne kľudne sa môžete uh, obrátiť a poslať na našu stránku alebo schránku. Uh, Ďakujeme nad všetkým, čo podporili vlastne bratislavské sromaždenie na tom Hviezdoslavovom námestí. A uh, hovorím, že aj keď sme boli teda trošku, tak no, môžem nazvať rovno, že stratoví, ale a, už podľa tej zbeľky bolo vidno, že, že, že sú ľudia, ktorí majú skutočný záujem. Mm. A chceli by som sa poďakovať uh, aj tým hudobníkom. Ja viem, že to ne, uh, je to dôležité. <laughs> oni prišli vlastne, síce niektorým sme preplatili mm. plné hmoty, niektorí ani to nechceli, ale vlastne prišli tam ľudia, ľudia Dominik Entriovár-Hola, prišli tam vlastne um, um, Vejan, Svetlan major Nanny Hudák a jeho host Martin e, Gasberg bol tam Robl a, a z, hrali sme tam s bytostiami a e, tiež ďalší ľudia, ktorí vlastne tam neboli napísaní na plagatoch, ale tiež na tom pracovali nejaký čas, hm. dokonca celé týždňa aj. sme na tom pracovali hm. husto tak áno, tak zjavne sme niečo spravili, viete. Niečo sme spravili, bude o tom, sú celé nejaké záznamy, upozornilo to ľudí. Ale ja by som povedal, že pôda áno, pôda sa vesmírneho, je smiešne keď si myslíš, že, že pôdu môžeš vlastniť, lebo pôda je podaje samo o sebe ako oveľa väčšia ako štát. Každý meter je väčší ako štát. Pretože v tom metri žije miliarda vlastne živočichov, baktérií. Vlastne živočichy, ktoré sú v zemi, sú vraj hmotnejšie ako živočichy, ktoré žijú nadzemovú. To my to, nadpozemšťania ako, nejak tak ako nevieme, lebo vlastne kto by sa zaujímal o nejaké mnohonožky, dažďovky a vlastne rôznych iných drobných chrobačíkov, ktoré nám umožňujú spolu hospodariť, asi ich vôbec nevažíme a ich kľud dobrých. Takže, uh, z nášho hľadiska, aj, Takže v podstate, áno. Ale vlastne toto, čo hovorí náš priateľ, ktorý nám zavolal, tak to je také, že áno. Áno. Je otázka, či Slováci prežijú ako, ako kultúra, ako národ. Áno, tak v podstate... Dejiny zeme, dejiny vesmíru a tak ďalej. Tak, samozrejme bez mňa. Dávna mňa hovoril o tom, že tu zem, zem ona tu hej, ostane, že však no tak hej, nech si ju kúpi. No, Povem rovno, v roku tu. 1946 vyhrali voľby vlastne komunisti a v roku 1948 bol prevrat. Potom sa diali veľmi zlé veci. Takže, takže to, to, to sme boli my, občania slovenského národa, ktorí trpeli pretože gazdom zoberali zem a tí gázdy, však oni nemohli z na deň prejsť z toho, že je z orania, koni, s konikom na to, že bude nejaký traktor družtevný. Hej. Však oni si mohli tiež aj sami jedna rodina kúpiť traktor niekde na vrchoch, čo sa družstvo tam nevie hospodariť na tých lánoch strmých. V podstate niekde, niekde to bolo také, že, že veľmi zle. Niekde sa ľudia potom nedostali do škôl. V našej to bol ten prípad v podstate... N niekde, vlastne... niekde ich prenasledovali rôzne. N niekde, e niekde došlo k tomu, že ta poda, ktorá mohla Mohlo by tam byť nejaké ekologická hospodárska rodina, ktorá je bezchemická, a potom, mm -hmm. dajme tomu, družstvo to bolo. Potom zase družstvo sa zničilo. Družstva a, a blog, akože začali odbúravať, Tvrdí sa, že nie, ale v podstate v je taká, že to skontrolovalo ešte aj to a zase bol ďalší prevrat a pokiaľ bude zase ďalší prevrat tak to budete vy, kto, kto bude trpieť v tým prevratom, lebo v každom prevrate sa trpí, tak buď ideš postupným vývojom Asi uvedomíš, že pestuješ dobré veci alebo počkáš, počkáš a keď už, už, už je už vykypelom lieko potom tam vtrhneš, je tam strašný smrad skrípe to, jak tým nožom zdieraš z vlastne tú oškovareninu hej v, v prípade štátu to sú utrpenia malé a veľké Akože, prepáč, som ti možno Kľudne. skočil do dychu, ale... <laughs> Večnosť posledný... <laughs> skáče do reči a ty si by skočil do dychu. To, to, táže, to je, je neuveriteľné. Áno, ako sledská večnosti sa nič také nedeje. Hmm. Ako to si treba uzriemiť. Nič to nemení na tom, že môžeš dospieť do stavu duchovného naplnenia ako bytosť, ako osoba. Môžeš nadalej robiť dobré veci, ale ale vznikne určitá škoda. No, áno, tak venovali sme určitú časť životnej síly, lebo sme súčas spoločnosti, nie sme prvoky, že by sme žili, vnašali sa vo vode úplne samoz... osobitne, oddelené od ostatných vedomím. Dobre, tak sme spoločensky, spravili sme niečo a teraz je na tých ľuďoch. A, a keď nič nespráva, bude samozrejme ďalší prevrat. A potom zase bude ďalší prevrat. A sú spoločnosti, ktoré sú viac prevratové a ktoré sú viac vývojové. Ja navrhujem sa, sa venovať viacej vývoju a menej prevratom ako v dennom živote. Ja navrhujem teraz pesničku a po nej pôjdeme k mailu taký celkom zaujímavý, už dopredu tak trošku predznamenám, nám, že súvisí s tým, že aj ty si hovoril pred chvíľkou, že, že však ty si tiež prešiel takými tými vecami, že novinár si bol chvíľu a teraz akože do istej miery, že rozumieš aj tým mainstreamovým novinárom, ktorí tam neprišli, no tak tomuto sa bude teraz venovať ten ďalší mail, ale ten si necháme až po pesničke. Poďme to je taká zaujímavá otázka, ale ja už nepoviem viacej, vedť na čo. Dím mi povedz, že čo si zahráme. Si, si zase niečo vybral. jednotku Viete, že sme boli v jednej škole, kde také vedomecké vzdelávanie a jednotku tam chceli deti. Tak... Ja viem, že to je pesnička nie pre deti pôvodné. To je vlastne ešte CDčka. Z spôsobom deti, napríklad deti zeme. Áno, to je z môjho najobľúbenejšieho. <laughs> Takže z môjho najobľúbenejšieho tvojho CDčka, <laughs> z môjho tvojho, na... no. tvojho najobľúbenejšieho, tá sila je v nás, to je pesnička číslo jedna, postoj chvíľu. Tak? tak to si teraz ideme zahrať. Vtáča, Keď sa pozrieš do hora až na malé, sú to plakve ešte stáre nebýčka, a moky a pavúky a chrobáky, krásne farby tvary vôbec nebudú. Dnes proschodník, dole sej strice za rušný Každý má to svoje mesto vôbec, nik Zbytočne sa to dlej, Mabke vody žije horá bytosti, živá, živo, Svet je kole všetkých bohostí Žiadne dieťa, už nev Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája. Už vie svojom v jednom plece, Ktože by letom kvázil v meste. Ty ak dobre hore, hore betlíde, v celom jej hore, vie, kde zomrie. Veče sa vrají, vidňa stala Keď ve tom zúri, tu bá zloma K sebe ťa túlí ruch a ona Hej, Ty sa zlobou, bolšiadne, po na bani, kuri tu vie, na manebí tu K veľkú prestávku, tak by som to nazval takýmto školským termínom. Máme v tejto chvíli, vážený poslucháči, za sebou. Počúvate v uh, reláciu v prvej línii so Žiarislavom. Ja som veľmi rád, že ho tu dnes máme, že sa môžeme rozprávať o tej téme, ktorú práve riešime. Uh, a to je téma ochrana pôdy na Slovensku a túto tému riešim práve preto, lebo boli tu aktivity, ako dostať vlastne túto dôležitú tému medzi ľudí. Nie celkom to vyšlo tak, ako si to možno aj ľudia, ktorí o tejto téme hovorili, veľmi intenzívne prijali. Vy, ktorí máte k tomu, o čom sa tu rozprávame, či už nejaký názor alebo otázku, môžete tak urobiť, či už prostredníctvom mailu na adrese studiozavinačslobodný alebo cez našu stránku, keď napíšete, keď kliknete na to zelené tlačidlo, otázka do štúdia alebo potom bolo aj možnosť telefonicky zareagovať na číslo 048 381 01 01. No, Žiarislav, dôležitá otázka. Ono by sa to z toho mailu zdalo, že to je skôr otázka pre mňa, ale podľa mňa je to otázka na teba. Ešte predtým, ako ten mail prečítam, tak pripomeniem, že, že vlastne o čo ide. Že, že ty si hovoril o tom, že Poslali sme vlastne tie maily o tom, že, že takáto akcia sa koná do všetkých médií, lebo sme chceli, aby o tom proste tie médiá informovali, aby túto dôležitú tému dostali medzi ľudí. No a jednoducho okrem tých takzvaných alternatívnych médií, tie veľké médiá proste nezareagovali. My sme sa tu pred pesničkou bavili vlastne na tému, že či nezareagovali aj preto, lebo v tejto chvíli sa proste nepatrí akoby reagovať na človeka ako je Žiarislav. Nepatrí sa chodiť na jeho akcie, vedie to vlastne podivín, konšpirátor, ktorý trávi svoj voľný čas, nieraz aj v alternatívnu médiu, ako je slobodný vysáč, a tak ďalej a tak no. ďalej. A teraz otázka tohto znenia, počúvaj. Aj Boris bol ukotvený a predsa sa odpútal a oslobodil. Prečo je len sám s Petrom Kršiakom? Prečo sa takto nepostavia ďalší novinári? Prečo nechcú byť slobodní? Nechápem to. Pýta sa to no. Prečo je ťažké byť slobodný v dnešnej dobe? Prečo je ťažké proste prísť napríklad na takú akciu, akú si organizoval ty aj spolu ostatnými ľuďmi v Bratislave? Prečo je ťažké napríklad vzoprieť sa nejakému editorovi v médiu ktorý povie, že túto tému si nevšímame, o tejto informovať nebudeme. Čiže zhrnuté, posluchať poslucháč tono sa pýta, prečo je ťažké byť slobodný. Tak slobodný v praslovančine a staroslovančine je to svojboda, teda svojkeci. A je to vlastne opačný výraz, teda opozitúm voči otrokovi, alebo nevolníkovi hmm. keď nemáš vôľu nemáš vlastnú silu. Tak, to, tak čo človek vníma, že sloboda je len jedne, jed, jedna shodnú od, ktorá je potrebná na ducha plný život. A zodpovednosť <kým> niekto hovorí, že rovnováha slobody a povinnosti. S tým by som nesúhlasil. Rovnováha slobody a zodpovednosti a kým povinnosť vychádza z viny, tak zodpovednosť vychádza z vedomia. A teraz vedomie súvisí so svedomím, hej? Mm -hmm. Takže vlastne v zásade sú podstatne častejšie vychýlky od zaužívaného, nazvem to, že spôsobu, hoci aj spojeného s obmedzením slobody. Častejšie sú tie vychylky vlastne od zaužívaného, dá sa povedať možno, že aj menej slobodného spôsobu v, v vekovej skupine, ktorá je mladšia a v ktorej vlastne tí ľudia a, nie, nemajú takú zodpovednosť napríklad za rodinu a ďalšie chody. Hej? To je odpoveď na to, že prečo vlastne sú farmári častejšie starší, pokiaľ by vlastne, to netreba obmedzovať vlastne, to je taká vsúka starých farmárov, aby bolo viacej mladých, to treba ich posilniť, tie, tie, tie rodinné gazdovstva, aby tí mladí farmári, mali, mladí gazdovia mali za zemi, aby sa im vôbec chcelo ísť do toho, lebo keď, keď všetko je proti ním, tak pôjdu na nejaké iné, úplne jednoduchšie riešenia vlastne životospravy. Takže sloboda je, to bola taká odbočka, sloboda je v zásade dôležitá, vec, dôležitý jav na duchovnej ceste, na, na ceste, dá sa povedať, lebo nemám duchovnú nejakú náboženskú cestu, ako, ako svoju osobnú cestu, svoju v zmysle každého cestu. Sloboda je dôležitá a časom, keď napríklad... Uh, niekto dostáva vlastne odmenu za to, že z niečo spravil, tak uh, pre ten zisk sa vzdáva aj časti slobody. Uh -huh. hey. To je v zásade úplne jednoduchá záležitosť, ktorá sa využíva tak pri cvičení psov, ako vlastne pri uh, práci uh, niektorých kruhov s ľuďmi. Uh -huh. A v zásade uh, v zásade uh, vnímam... Uh, ako veľmi dôležité na to, aby sa sloboda održiavala vzdelávanie. Preto vlastne robím vzdelávanie. Ja sa vlastne vôbec, ja sa zaberám zemou ako koničkom, viete. Dej nám je ako, ako, ako niečím, s čím hlboko vnímam to ako svoje poslanie určité, vybrať určité veci. Ale uh, je to zase niečo, čo by si mohol nazvať akože, popri iných veciach. Ale vzdelávanie je čosi, čosi, čím sa zaoberám celoživotné. Napriek tomu, že som nikdy sa nesnažil o nejaké formálne uh, ciele v, v tomto smere, tak považujem vzdelávanie za súčasť každodenného života. Hej? A <kým> v zásade vzdelávanie je to, čo nám umožní byť uh, nadalej slobodnými pretože keď sa budeme hnať iba za slobodou a nebudeme vzdelávať svojho ducha, tak, tak potom tú slobodu nemôžeme udržať, lebo budeme v tej klam, klamnej slobode, ktorá, dajme tomu, je záležitosť veľkej časti ľudí, ktorí sú v mladšom veku, ale oni nespoznali hĺbkové dôležité hodnoty a oni, sú, oni si myslia, že sú slobodní, ale v skutočnosti sú len nevedomí. Oni si užívajú tie krátkodobé pôžitky a potom sa dostanú do tej skôr horšej e, polohy, do skôr horšieho stavu e, a potom sa, dá sa povedať, buď v ňom ustrhnú ako kamene, alebo sa z neho budú nejak snažiť pozviechať. Takže e, nevní, nevnímal by som e, nedostatky v... v v polohe slobody, či jednotlivca alebo spoločnosti, nazv, nazvem to v systéme. Pretože systém považujem za výsledok chodu jednotlivcov a zase spätne, on ten, ten, ten, ten tá sústava, systém, sústava vlastne, tá spoločnosť ovplyvňuje jednotlivcov spätne. Mhm. Ale je to zákon zájomného pôsobia, to znamená ja pôsobím na spoločnosť a spoločnosť pôsobí na mňa. A kdekoľvek, či si dole, alebo si hore môžeš povedať, tak Aha, tuto zo správme lepšie, hej? Tu správme to lepšie. Snažme sa udržať nejakú základnú vec. Sa dobre pozreli sme sa na hry, riešili sme vlastne politikov, vykričili sme sa. A teraz ale staraj sa o seba, chlape. Čo tu robíš, hej? Prečo sa nestaráš o svoju zem? vieš Musíš sa o to starať, ne? Ja? ja si sa zahrál, dobre, potom si sa zviechal a teraz, teraz kukaj na to dôležité tak dobre, spolo, tam bicyklista bol rýchlejší ako ten druhý ale vlastne to si nebol ty na tom bicykli poprvé a po druhé, čo si spravil pre svoju zem? Čo si spravil preto, aby tvoje deti mohli, mohli vyrastať v, v krajine akú aspoň máš ty? Prečo ich uvrhuješ do, do nevoľníctva? Prečo? Prečo majú byť vystavení na to, či si kúpia alebo nekúpia v obchode nejakú vec, ktorá je nezdravou vypestovaná? Toto si riešil, riešil si svojich nasledovníkov potomkov v deti, chodil sa tam po diskotekách, alebo len si chodil na chatu, to už ani sa nenosí, už si pre počítači. skrčený. Takže riešme tie dôležité veci. A to treba prebudiť. Ja viem, že to nie je celkom úplne, že nebudeš ten najoblobnejší u všetkých. Veď toto je ten problém. Tak si nerátaj to, prečo by si mal byť práve tí najoblobnejší. To je to ťažké, prečo, keď sa tono pýta, prečo nechcú byť slobodní, lebo to je... To je veľmi svojím spôsobom úžasný, ale zároveň aj nepohodlný stav. He. Ináč, toto, toto sme rešili teraz na vzdelovaní, že v, som hovoril vlastne tým ľuďom, ktorí sa tu chcím zaoberať, aj učiteľom, aj rodičom, že veľmi dôležité, veľmi je dôležité a veľmi je dôležité chápať súčasný stav. A preto som sa vlastne po rokoch, keď som bol úplne odpojený, dokonca bez elektriky, hej, nič, a sa vrátil trošku k tým spoločenským dianiam, aj vlastne cez, cez tento vysielač, aj cez iné veci, aj cez vlastne vystupovanie v meste, kde ja sa cít, necítim dobre. Hmm. Nikdy nie som v meste oddychnutý, nemám tam, kde prespať v postate pokojne, nečvrýkajúme tam vtáci, hučia tam auta. Ale šiel som tam a hovorí človek, že treba chápať tento stáv tento stav a treba sa stavať o tie deti, ktoré sa rodia a ktoré chcú pekný svet. Aj oni chcú pekný svet. Aj my chceme pekný svet, my sme tiež deti. A, a, a vlastne je veľmi veľký veľmi veľký tlak, veľmi veľká tieseň civilizačná, veľmi veľké nároky. Ješím to aj s ľuďmi, ktorí sú pomerne úspešní a sa im niečo darie. Rieším s ľuďmi, ktorí, ktorí berú navi brali navikové ráltky a teraz sa liečia. Riešim ľudí, ktoré sú malé deti a nechcú žiť, a niekto hovorí, no tak to dieťa vlastne niekde na vrchoch, tak to bude asociál. Priateľo by si sa divil, aké je to dieťa živé, keď prídeš do mesta, ako v pohode sa rozpráva s malými aj s dospelými a pomerne o duchaplných veciach, čo nie je úplne bežné u všetkých detí. Hej? Takže vlastne pripravujeme, potrebujeme pripraviť tie deti, však to by mohlo byť ináč, možno že aj na budúce, aj keby sme o tom nehovorili, ale uh, možno že aj na toto. Hmm. A my potrebujeme, aby sa ľudia pripravili na to, že áno, je veľký tlak, je veľká tieseň a musí sa vedieť obracať, ale potrebuješ si uchovať pokoj duše. A keď si neuchováš pokoj duše, tak sa zákonite dostaneš do víru, do takej krútňaví, pričinám následkov a staneš sa otrokom, staneš sa nevolnikom bez vtipu normálne sa s nevolníkom, ktorý vlastnú voľu už nepresadí, pretože si sa zamotal do kolobehu príčin následkov, do požiček a dlhov, teraz slova hypotéka, hej, ešte sa z úbrdom. V podstate zamotal si sa, každý človek má premerne viac ako jednu, ako sa to volá, hej, keď ti chcú zobrať niečo. Ehm, exekúciou. No takže vlastne, e, ani to nechcem také strašné slova hovoriť, takže v podstate, <laughs> nie, je to vôbec, nie je to vôbec ľahké dnes žiť tak, aby si mal pokoj duše. Inak že do toho. Teraz mi napadlo, že exekúcia, keďže to je strašné slovo, tak execution, vo anglicky, ano. vo, vo americky, je poprava. Ke ke keď hey. popraviť, hey. tak je execution, hey. a po slovenskej exekúcii, je, hey. je, je, je to vlastne to strašné slovo. Ináč je to z latinčiny, ale v podstate, áno, je, je, je to dosť náročná záležitosť, dnes žiť šťastne. Lebo šťastie je to, že keď máš z časti niečo, hej, ke, keď si v tom celku, Rozumiem, že Asi v tom, v tom celku šťastie to nie je to, že, že sa napápáš a si spať. Šťastie je to, že si v tom celku, že máš svoj dieľ, že máš tú svoju časť. Hej? A teraz nie je ľahké sa stotožniť, lebo keď sa nestotožní s telkom, tak sa cítiš trošku ako vydielený. Vyčlenený, no? Ja by som povedal, že keď sa nevystotožní s touto spoločnosťou, tak sa stotožní s prírodou. To si v drvie je väčšine. Rozumieš, sú s tebou vlastne ryby obežili nejaké plazy v takých cicavce, baktérie vlastne jednobunkové <laughs> živočíchy. <laughs> <laughs> všetko, <laughs> si... všetko spolu si spoločnosť, neboj sa nič. Nič sa ti vlastne nestane. Musíš sa naučiť žiť v našej veľkej spoločnosti a presahlu, prehlasuješ menšiu. Ale priateľu. Je to vážna vec, je to veľmi vážna vec a nie je to ľahké. Ako Hej. čím, toto, že vlastne ty máš teraz veľký tlak, rozumieš, aby si to zvládol, aby si to duše zvládol, aby si to uhlal, aby si na zamestnanie s tým malým platom, s takou veľkou inteligenciou, dobre, akurát sa zblázniš tou inteligenciou, keď budeš všetko riešiť naraz, rozumieš, to ti nič nepomože. Ty si musíš nájsť svoj kútyk, si svoj oddych a svoju činnosť. Svoju činnosť robíš v pohode. Bez ohľadu na to, či si viac alebo menej ziskový. Bereš to ako poslane. A svoj bereš takisto jednoducho. My to tak bereme a my zvládame toľko veci, že niektorí sa len divia. V podstate áno, treba to tak zrobiť, aby, aby si bol na svojej ceste. Pokoj, čin. Pokoj, čin. Čin v plnom svedomí. A pokoj v úplnej pohode. A zase čin, lebo keď nesie oddychnutý, nič nespravíš. Nekedy to sám porušujem, že prídem neoddychnutý a <laughs> bežne do mesta, lebo však ako tam prís oddychnutý. Ale dobre, mu musíš to niečo pripravovať. Áno, takže vlastne riešime tú vec, že ľudia sa rodia do veľmi náročných podmienok, veľmi ťažkých, náročných, akých nikdy vlastne neboli. A teraz v týchto podmienkách si ustražiť slobodu je no? otázka veľkého vybudenia ducha a vlastne vedomia. Preto hovorím, ja nestrácajte čas, toľko hra, hrať sa. Hraj sa. Dobre, hraj sa s deťmi, hraj sa všelako, a možno uh, pestuješ zrušnosť, ale len kúkáš a nervuješ sa a si myslíš, že to sú hry. Tak aspoň hraj s tou loptičkou, vieš? A ako začneme ja, sa do toho robiť niečo, v podstate a všetko bude krajšie. To znamená aj robiť niečo, aj si nájsť čas na oddych. postoj, chvíľu a rozumaj ich. Ke keď ne nesíš to ty, lebo nenádeš seba, najdeš len svoj odraz v tom stroji v ktorom si, v tej spoločnosti. A v tomto hľadiska, keď som konspirátor to dobre dobré, znamená spolu a spirit znamená duch, tak som spolu s duchom, tak som konspirátor. Som, som si spolu si s dušený, s celou si prírodou. Si teraz, ja som teraz som vlastne úplne si konspirator v tejto chvíli, lebo som si uvedomil krásnosť tohto slova. Že som spojený s duchom, <sú> keď si <go> byť, ja. <sú> ja viem, že je to taký vtíp, ale vieš, keď chceš, chceš nečo prejsť, tak si musíš vlastne to vyriešiť tým spôsobom, aby ti to sadlo. Tak ďakujeme. No, nechcem ja k tomu viac hovoriť, však si to myslím vysvetlil celkom jednoducho, ale, ale skôr naozaj len tak ako doplniť v krátkosti, že keď sa pýta ktokoľvek, že, že a prečo nechcú byť iní novinári slobodní? No už presne preto isté, prečo nechcú byť slobodní aj iné ľudia v iných profesiách. Lebo je to proste, lebo to nie je až také jednoduché dosiahnuť, nie je to až také pohodlné. Niekedy je proste pohodlnejšie sa nejak zaradiť a povedať, keď sa bavíme napríklad teraz o pôde, tak povedať, že Uh, viete čo, a to v Bratislave a to, proto, a to tam takí proste konšpirátori sa zišli a blázni no. ale my sme, viete, ale my, ktorí sme zodpovední ľudia ergo pre mňa to akože, neslobodný že, ale my sledujeme úplne iné veci, dôležitejšie vy, vy sledujete tú korupciu ktorá je na Slovensku napríklad že, viete, bol taký spontánny protest mladých ľudí proti korupcii, to je dôležité sledovať, a tam je Kaliňák, Bašternák Fico, toto sledujte toto sú dôležité veci. Viete, to, to robia zodpovední ľudia, ktorým ide o dobro tejto krajiny, o rozvoj európskych hodnôt a tak ďalej. A teraz by som mohol pokračovať také tie frázy, ktoré sa púšťajú a každý jeden zodpovedný človek, ktorému naozaj ide a du. a, a hybridné hrozby a Rusko a, a to vy musí, a keď toto nerešpektujete, keď, si, keď sa na tým usmiete, tak ako teraz Žiarislav, No tak proste vypadnete z tej spoločnosti, vy ste proste toto spoločnosťou vyvrhnutí a teraz ste na okraj. A byť na okraji, to nie je celkom jednoduché, lebo to vlastne znamená okrem iného aj vašu a samozrejme finančnú stratu, sociálny status, nejakí priatelia, ktorých ste mali, vlastne už nie sú a tak ďalej. Tak to by sa dalo hrozne o tomto veľa rozprávať, dlho rozprávať o tom, čo všetko akoby stradíte, ale keď to stratíte a keď to pochopíte, prídete na to, že to je úžasný stav ničím nezaplatiteľný, výborný, len je akoby ťažké ho dosiahnuť, preto ja, ja sa nehnevám na ľudí, ktorí akoby to nedosiahli, ne nejdú za tým, nie je to vždy jednoduché, zvlášť už, keď máte deti, je to o, to o to ťažšie akoby, lebo proste hypotéky, veci, no proste komplikované, No a práve preto, keď chcete byť ten zodpovedný človek, tak najlepšie by sa asi ani nebolo stretávať s takými ako je Žiarislav, lebo veď vlastne to sú takí nejakí podivíni a my riešime zodpovednejšie veci v tejto spoločnosti. Takže to je tá moja odpoveď presne na tú vašu otázku, prečo nechcú byť iní slobodní? No už presne preto to. No. Poďme na ďalší maj, lebo sa nám ich namnožilo páni, nie je celkom tak, že každý, kto sa myhol okolo SV je vytlačený mimo, napríklad e, Lucia Galová, vidiecká platforma sa teší e, sa teší prázdni rôznych kru... ne, teraz neviem, čo to je, že sa teší pria... aj priazni rôznych vrátane pani Radičovej, hoď je pravda, že dnes už od SV dáva ruky preč, prosím pohľad Žiarislava. No neviem, akože ja nemám na, na veci, že, že niekto niečo robí, teraz pohľad, pretože nesom šeduch. To znamená, nie je mi jasné, že čo, čo vlastne sa odo mňa očakáva. Keď sa niekto ma pýta, ale všeobecne, že aký mám názor na nejakého človeka, hm. tak ja na ta, také otázky ja neviem, ako by som mohol odpovedať. Rozumiete, že pokiaľ sa rieši vo všeobecnej rovine vec, tak môžem odpovedať. Ale vlastne nemôžem odpovedať ohľadom uh, cesty jednotlivcov. Lebo uh, tá, každá cesta každého človeka je istým spôsobom neopakovateľná a pre ostatných uh, v určitých rovinách neuchúpiteľná. Takže hmm. keď sa ma spýtate, na akékoľvek meno... A čo ja na to, tak ja vám nič na to nepoviem. Dobre. Dobre. sa ma na nejaké javy a na tie javy už vám potom odpoviem. Dobre. Dobre? Tak ideme na ďalší mail. Uh, Žiarislav, bol som na tej akcii a prekvapilo ma, že tam bolo málo ľudí pri tak silnej zostave účinkujúcich. Hovoril si o ignorácii mazmédií. No kde boli priazňujúci gazdovskej obrody? Veď na zhromaždení gazdov si to isto spropagoval. Kde sa stala chyba? Prečo tam nebolo vidieť gazdov? No ja som tam stretol viacerých akože gazdov práve vlastne ten Dubeň alebo apríl je taký mesiac, keď gazdovia vlastne práve že pracujú na tých riadách, ako ja určite by som, keby nebol tam, tak by som bol doma a by som tam niečo pripravoval, lebo som mal toho veľmi veľa. Ale gazdovia tam boli a e, po, poviem tak to, že vlastne nemáme nejaké také e, takú ke usporiadanie, že povieme si, tak ideme tam všetci gazdovia, aby sme tam šli. To je jedna vec. A druhá vec, na Slovensku vlastne, ja, robím, ja sa starám o gazdov vlastne znúze. Pretože vlastne na Slovensku vlastne sú združenia, ktoré združujú vlastne poľnohospodárov a, a, a vlastne som si povedal, že ja budem sa starajúť o tých, ktorí nemajú žiadne výhody. To znamená, neberú dotácie, neberú granty, nemajú vlastne zabezpečené vlastne tie, tie všetky chody, ktoré Európska unia, dá sa povedať, ošetruje a na ktorých sa vozia mnohí. Mm -hmm. tak, sa, tak som si povedal, že dám si tú prácu a postaram sa o, o to, aby niekto robil vlastne tých, tých gazdov, ktoré nemajú žiadnu výhodu, he nemajú žiadne veľké registrácie, v podstate snažia sa o to prežitie, snažia sa dopestovať, robia dávnymi spôsobmi mnohí. Uh, pestujú pôvodné druhy. To všetko sú nevýhody v dnešnom, v dnešnom uh, hospodárení Slajevska bežnej ekonomiky. Takže vlastne sú potom spoločnosti, ktoré toto toto, vlastne, uh, uh, uh, toto riešia tým, že združujú tých uh, hospodárov, ktoré majú desiatky a stovky a aj dokonca tisíce hektarov. Lebo pýtal sa, uh, napríklad uh, hovorí uh, hovorí vlastne uh, Brano, že že čo je to, že 300 hektárov hranica, že čo navrhujeme, že to je predsa nenormálne, že niekto vlastne 300 hektárov, hej, ale v dnešnej dobe, keď to je, dajme tomu niekde na doline veľko hospodárstvo, nehovorím, že je to gazdovstvo, to už je vlastne skutočne väčší farmár a hospodruje strojmi takú rozlohu, no tak niekde musíš položiť tú hranicu, dneska žiaľ, tá hranica nie je nikde, niekto ti môže mať tisíce, alebo tisíce hektárov dokonca to hrozí teraz na Slovensku. Tak v podstate, a to už nemá nič spoločné s obhospodarovaným pôdy, len s, len s biznisom. Takže v podstate niekde je tá hranica, ale uh, sú spoločnosti, ktoré majú uh, tých aj veľkohospodárov vo svojej spoločnosti, nazvem to, a tie spoločnosti sú v podstate rozhadané. A snažil som sa o ich... Uh, akosi komunikáciu, aby sme vedeli v Národnej rade presadiť niečo, čo pomôže ďalším pokoleniam v prežití a čo zabezpečí to, aby nedošlo k masívnemu rozpredaju pôdy do zahraničia, aby, ja to poviem úplne ako na surovo, aby nebol nutný ďalší prevrat z pohľadu ďalších ľudí, ak súžiť žiť v tej krajine. <kým> Takže vlastne toto som sa snažil, aby to bolo aby to bolo duchaplným spôsobom riešenie teraz, mhm. aby sa zabranilo vlastne krajným riešeniam, ktoré zákonite môžu prísť. No, ale povedal Hej. si, že jednoducho tie veci, ktoré teraz sa dostali... tieto skupiny napríklad sú, akože ktoré sú polnohospodárske, mhm. tak medzi sebou buď no, ne, sú znepriatelené alebo nekomunikujú. Mhm. Takže som sa snažil nájsť tam nejaký priestor na to a nepodarilo sa ten priestor na natoľko, že by oni prišli. Takže prišli, len, dá sa povedať, ľudia, ktorí skutočne hospodária ako mali gazdovia. Ja by som, ale ja to nenazývam ten názov malý, ale hovorím základní. To znamenajú, staré sa oprežite seba, svojej rodiny, hej. Mm. To sú základní gazdovia. A to ostatné, to sú vlastne, to nie sú malí farmári, to sú základní. Rodine, ja, rodine hospodárstva podraví. sú základné hospodárstva, to by sme nemohli volať, že malé lebo on môže mať napríklad na vrchoch 10 hektárov a je to málo. Tá teória, že jeden hektár na osobu platí na rovnej zemi. Hmm. Niekde, kde máš skaly, ktoré, po ktorých sa musíš tverať a musíš tam vyrobiť hriadku tým, že privezeš na foriku masu hnoja, tak to sa nedá pozvažovať, že hektár ťa neoživi ani, ani keby si bol, hmm. bol trpazlik, rozumieš? Hm. Takže, vlastne, takže vlastne všade sú iné podmienky. Slovensko je prevažne horská krajina. O tomto, priatelia, sa nikto nebavil s nikým, pretože toto sme vôbec nedešili, lebo ste nevytvorili na to podmienky. Ako vy všetci. My sme sa niektorí snažili, nedošlo k tomu, aby sa vytvorili, ja neviem, televízne relácie, také veci, také veci. Tak to, jak tá gazdosáš, ale dobre, ty hovoreš o hektároch, ty ho jeden hektár na osobu, niekde kde je Černozemňa, nejaká Ukrajina alebo Rusko. To je placka, rozumieš, tam sú hory a tu Kaukas, tak tá teória jedného hektára tam môže sedieť, ale čo ty chceš tu riešiť na Slovensku, kde je 60% vlastne horská krajina? Tu máš dve nižiny. Hej, aj tie sa rozkupujú, rozpredávajú Jednako. nebola o tom debata nebola o tom Opakujem. žiadna rozpráva ani tak... nemôže byť, no. pretože jednoducho tu v tejto krajine, mimovládne organizácie financie z zahraničia nastolili tému, jedinú možnú najdôležitejšiu na svete, korupcia nič iné tu nemáš, tu mne nejaký poslucháč ktoré, poslucháč, to by som mu teraz akože to by som ho mimoriadne pozitívne mníval. On vlastne ani nie je poslucháč práve. že On napíše, prečo také rádio ako Slobodný vysielač vôbec existuje? Koľko korupcie ste vy označili? Odhalili. Rozumieš? My sme sa dostali do doby. Do bodu, kde odhaľovanie korupcie je, je jediný... E, akoby... jediná vec, ktorá ti dáva oprávnenie neexistovať. Odhalil si korupciu už Jarislav. Odhalil? Ak si neodhalil, prečo existuješ? Prečo tu existuje médium, ktoré neodhaluje korupciu? Nič tu iné neexistuje. Tu je korupcia, všimnite si všetky tie mimoládne organizácie, ktoré teraz organizujú ten spontánny ďalší bude teraz spontánny pochod študentský, samozrejme. No, no všimnite si, čo iné sa rieši ako korupcia. Nič iné sa tu nerieši. Nič tu, tu okolo korupcie, teda nič okolo okrem korupcie na Slovensku, nič iné neexistuje. Tu nebudeme sa my baviť o pôde. Na čo? Korupcia. Toto sú veci. Korupcia, korupcia, korupcia a bodka. Tak samozrejme, že vravíš, no nevytvorili ste priestor na to, aby sme sa mohli baviť o tom, či hektár pôdy je dosť, alebo je málo. No nie, lebo tu je proste stále od rána do večera, od rána do večera a ešte raz od rána do večera spoločnosť zamestnávaná otázkou korupcie. Ale a samozrejme, v tejto chvíli, keď sa to hodí, tak korupciu treba hodiť na plecia Kaliniákovi, Baštrnákovi Ficovi. To sú traja korupčníci a nikto iný tu nekorumpoval nikdy. Zurindová vláda nemá nič s korupciou. Radičovej vláda absolútne nič s korupciou. Kiska ten ani náhodou. Sorož nemá vôbec nič s korupciou. Európska unia a, a európske organizácie nemajú ani, ani náhodou nič s korupciou. Spojené štáty ani náhodou korupciou. My iba tu Fico, Kaliňák, bašterná, korupcia. Toto riešte, ľudia. Toto riešte, týmto vás budeme zaoberať sa. Toto, toto je pre nás ako proste to, to jediné. Majte klapky na oči a medzi tým, ako budete toto riešiť, tak sa vám rozpredá. Pôda pod nohami, príde si o vodu, o všetko. A toto je ten problém. Tak vlastne popravde... Mali sme takú, také vysílanie a mal som k tomu niekoľko prednášok a možno aj v teda nejakej state nevydané, teda, rieším to celú spoločenské záležitosti a nevydané vlastné knižky. Tak volá sa to 4 um, civilizačné namotavky. Mhm. Vychádza to zo strediskového vlastne, životráh, z strediskových životráh sústava m, Cicavcov. Hej, sme cicavce, ciciame od mala, a potom niektorí vlastne mm, si myslia, že to je jediný spôsob šťastia, že cicia vyciciava alebo využíva plody. Zabud, zabudáme na to, že musíme aj dávať, hej, dávať a zabezpečovať ďalších. Takže vlastne na základe tohto štyri, štyri, štyri civilizačné namotavky, nemáme to len my ľudia, ale majú to všetci, ale ja to prevedem do ľudského vlastne slovníka. Prvá vec je potravinový reflex, hej, alebo put. To znamená, chcem papať, hej. To znamená, že, že potrebuješ niečo strebavať Symbol znamenie sú peniaze, niečo, čo nie je stvoje, ale predstavujem si, že to je stvoje, ale v to si kúpiš rohlík, mlieko, syr alebo niečo iné, nejakú tyčinku, hej, z nejakého cukru a chemických látok. Tak si zober tú svoju tyčinku a vec, že si uspokuješ svoj potravinový put. Aj samozrejme, keď je ďalej, ďalej, ďalej, prichádzaš k navykovým látkam. Takže to je put potravinový. Potom je put a na tom beží veľa ľudí. Lebo chce peniaze, chce toto, toto, toto peniaze, peniaze, úroky, toto. A dostane sa do závislosti. S využitím potravinového pôdu takisto dostávaš prácu, dostávaš vlastne peniaze. Staré, máš čo jesť, tak, tak rob tú prácu poriadne, aby si dostal aj na budúce vyplatu. Je to je odpoveď pre niektorých, prečo niektorých zvolia neslobodu. Druhá vec je napodobňovací put alebo reflex. Napodobňovací, to znamená, učíš sa hovoriť od mami, to je dobrá vec. Ale zase, kúpuješ si modné výrobky, ktoré vyhadzuješ, kúpuješ si okná byty z auta, ktoré nepotrebuješ, mohol by si kľudne si nechať stará a ešte a výhody, keď zosrtuje staré auto, napodobňuješ, aby si bol v móde. No dobre, si o troch druhého púdu. Hej, vec na vedomeckej ceste, že toto je istý spôsob udržania nevoľníctva, že len napodobňuješ veci, ktoré sú nesprávne. Tretí spôsob je pohlavný put. To znamená, preto je okolo cesty, toľko, toľko, tých, toľko tých pohľadných tiet, ktoré sú tam trošku tak pozliekané, a ok, oh, hoci kedy sú prijavete, pri niečom, pri tamtom. A využíva sa pohlavný put. V skutočnosti neplodíš deti, len si tam blikáš, vlastne, vlastne medzi nožie a si namotaný na pohlavný put, čo je súčasť toho celého, však aj pekná baba je pri peknom aute, tak ty budeš mať pekné auto, tým pádom budeš mať peknú babu. To síce vôbec nesúvisí, ale dobre si namotaný, hej? Dá sa to chápať. Takže potravinový, napodobňovací, sexuálny a bojový alebo obraný. Áno, každý v prírode má nejakého nepriateľa, takže snaži sa nejaké... Klikaj si tie filmy, pozri sa na tie prehľadáče, aj čo sú zadarmo. Veľká časť je bojová. hej, sa tam, strielajú, naťahujú, toto letajú nad bambusovými hajou, háňajú sa paličkami, hrajú sa ako malé deti, rozumieš, preto kamerou, s počítačom a vyzerá, že to naozaj robia. V skutočnosti nebojujú, ale šteklia tvoj bojový půd. Samozrejme, na, namotáš sa do, do, do nepravej dilemy, USA um, alebo Rusko a už si v tom bojovom pude a už si buď tam, alebo tam, si buď máš červený dres, alebo máš modrý dres, alebo bieli alebo čierny, hej. Si v tej skupine a bojuješ a nedostaneš sa. Keď pestuješ len tieto 4 namotavky, nedostaneš sa do stavu duchovného naplnenia. Zaslúžení sa nedostaneš, preto ostávaš zvieraťom. Stále si len zviera, kým neprekročíš tieto 4 pudy. Pozor, drahí priatelia, toto nie sú zlé púdy. sú to dobré pudy, Potrebuješ sa nájsť. Kto nemá slavý reflex, odumiera. Mladiatko, ktoré nemá slavý reflex, odumiera, môžeš do ňoho dať trúbky aj do človeka, jednoducho neprežije. Musí mať ten pud. Je to dôležité. Musíš mať roznožovací pud. V polohe duchovného otrodstva ho práve že ľudia strácajú, preto si myslia, že už sa nevedia množiť vlastne napríklad na Slovensku ľudia, že potrebujú nejakých iných, ktorí sa budú množiť. Áno, to je to, že už si vlastne v prírode vzaté úplne mimo. To znamená, pohľadný pud nie je zlý, je dobrý, je krásny, ale nemáš sa stať jeho otrokom. Napodobňovanie, ak inak by si sa naučil rozprávať, počítať všetko možné, hej, čo potrebuješ pre život. Potrebuješ vedieť napodobniť, ale nestan sa otrokom napodobňovania. A takisto, obranný púd, čak potrebuješ sa brániť, čak jeden z prijavov obranného púdu je to, že sa staráme o svoju krajinu, o svoju zem. Lebo všade v prírode je to tak, že keď odjedeš, alebo sa nestaráš, tak príde niekto iný. Mhm. Tak to nie je nič divné. Je to krásne, že máš ten obranný púd, ale nie, že tu budeš teraz rozmýšľať, že za koho je tento a určite koho to tá určite ho platia a teraz vlastne mhm. vymýšľať si nez nezmysly. Jednoducho ani tí priatelia, ani tí ľudia, ktorí sú vlastne napríklad, keď ste hovorili o novinárovi, alebo sme hovorili, to nie sú, sú ad bloc za predanci. Sú to ľudia, niektorí sú takí, niektorí takí, niektorí sa až tak veľmi nevzdelali, tak ostali v tom bulvári, hej. niektorí sa možno že vzdelali, možno že majú ďalšiu cestu, však áno, tak dajme tomu, niektorí sa vzdelali, ale len v jednom smere. Tak sú vyhranení len v jednom smere, vidia len klapky na jedno oko. Ale to nie sú on, oni, to sme my všetci takto, celosne vzaté. Nelen novinári a politici, ktorých to čas, často vidíme, že to akože... Áno, ale aj všetci ostatní. Máme tie isté vlastne, nedostatky a sú to naši bratia a sestry. Takže preto hovorím o vzdelaní. Vzdelávajme sa a bude tu lepšie. Hm? No, e, pomaličky konec relácie tu máme, tak ešte pridáme maily, ktoré neboli prečítané a pokiaľ budeš cítiť potrebu, zareaguj. Ale ešte chcem sa ťa potom opýtať aj inú vec, Súvisiacu s tvojimi dobre. aktivitami. A no, dáme teraz pesničku, alebo potom? No, ale už nestíham, lebo za 5 minút no, končíme. Dobre. Takže dobre. pesničku už dáme a tou sa rozľúčime. Dobre. Horislav píše, srdečný pozdrav tebe, Boris, a tiež Jarislavovi som rád, že ho znovu počujem a že sa rozhodol znovu pravidelne rečovať. V Slobodnom vysielači jeho prirodzený, ak veci hovoriaci hlas mi popravde v Slobodnom vysielači chýbal, netreba lámať palicu nad Slovenmi kde príde na lámanie chleba, vieme, kde sa máme, keď príde na lámanie chleba, vieme, kde sa máme postaviť. Ďakujem mu aj tebe za stálu osvetu na roli dedičnej. Napísal Horislav, ďakujem veľmi pekne za tento mail. Ďalší od Chvala, Tomáša. Žiarislav je jeden, ktorý nepoužíva cudzie slova. Chvála mu ako líder, rovná sa vodca, mail rovná sa pošta a tak ďalej. a tak ďalej. Treba rozprávať našu rodnú reč a potom budeme cítiť niečo k našej zemi. Ľudia žijú pre hmotu, nevedia si predstaviť život s menej peniazmi. Aj slovenský vysielač už nie je až taký slovenský pesničký reč, ktorá sa tam hrá rozpráva sú anglické, česká aj maďarská tak čo je to za slovenský vysielač my ani nie sme slovenský, my sme, sa nazývame slobodný vysielač a máme tu okrem iného aj maďarskú reláciu, na ktorú sme samozrejme hrdí tak to len ako odpoveď vám chvala, len Dobomín. taká pripomienka, že radšej by som sa zamerial na slovo v, vedieť radšej už keď celkom je tu hodnotné tak radšej vedúci ako vod, vod, sa ako vodilom vodiť ale, chvala, chvala. ale pozdravujem No a ešte dv, dva maily máme ktoré rýchlo prečítam Viete, že sa ten tzv. študentský protikorupčný pochod bude opakovať 5. júna a to nielen v Bratislave ale už aj v Košiciach tak mi napadlo, že by sa to dalo využiť aj pre informovanie aj o našej veci a keď to už bude, ako sa hovorí po funuse veď to, že sa predáva naša zem do zahraničia tiež je zapričinené nejakou korupciou, prečo by sa to inak dialo, nedáva to zmysel. Už skôr mi napadlo, že hovoriť v dnešnej konzumnej spoločnosti o dôležitých veciach sa musí rečov, ktoré rozumejú, lebo v skutočnej reči už nerozumejú, napísal Ľubomír. Nož k tomu len naozaj v skrátke, samozrejme, že vieme mnohí, že 5. júna bude ďalší spontánny protest. Ja v zámerne teda to slovičko spontánny v tejto chvíli keby som to písal, tak ho dám veľkými písmenami ešte do úvodzoviek lebo samozrejme o žiadnu spontánnosť nejde, je to pripravený protest veľmi starostlivo ľuďmi, ktorí potrebujú si svoje ciele týmito vecami naplňať a študenti sú na to skrátka zneužívaní Uh, ešte jeden mail, zdravím vás chlapi krásne rozprávate všetko tak ako sme na vás zvyknutí ďakujem vám za vaše slová, a vašu živú energiu, ktorú do toho dávate myslím, že naozaj je to o tom ako žijeme a čo si púšťame do hlavy možno sa to všetkým bude zdať ako šialenstvo silné kliše, ale tvorme si tie obrazy aké chceme mať tá druhá strana, ktorú tu vykupuje pôdy tá druhá strana ktorá tu vykupuje pôdy, si tiež predsa tvorí budúcnosť, akú chcú mať a preto predsa vytvárajú prostredie predaja pôdy a potreby našich ľudí predávať našu zem. Vytvárajme si budúcnosť, akú chceme. Žiarislav, hovoríš krásne, je to pravda, čo rozprávaš, v rámci osvety si myslím, že musíme sa spájať s mainstreamom, s hercami, s pevákmi, hokejistami, futbalistami. Musíme proste vziať nástroje druhej strany na odputanie pozornosti a začať robiť veci, ako druhá strana napísal Libor a ešte v rýchlosti od Blanky. Veľmi dobre sa to počúva, každá veta je dôležitá, niektorá aj objavná, lebo takto sme ešte neuvažovali a zanecháva pečať. Ďakujem. No, tak takto pekne sa lúčime, ale nelúčime sa ešte celkom, lebo uh, ja predsa túto reláciu trošku natiahnem časovo, lebo dostala sa mi od teba taká A4, taká ležiaca A4, a nie ležiaca, ležiaca ležiacá. A4 a tam až popísané vecičky, že vedomecké vzdelávanie a a, a, a čo chystáš letné tábory a takéto, tak porozpráva ešte kým, kým odídeš a dám pesničku, že, že čo chystáš? Tak ďakujem všetkým poslucháčom za to, že posielajú vlastne pozdravy, listy aj pripomienky a návrhy a, a aj s tým spôsobom v podstate by som povedal, že aj také ocenenie, keby, keby sme ako usudili, že nemáme lipnúť na tom, že na nejakých pochválach, tak to áno, ale zase je dobré, keď vieme, že, že to má nejakú spätnú väzbu. Priatelia, a čo chystáme, no tak to trošku sme možno, že zase nedali veľa vedieť o tom, že čo chystáme, ale chystáme vlastne letné vzdelávanie, letná škola tábory pre dospelých a niektoré sú aj pre dospievajúcich a niektoré aj pre deti. Takže uh, máme vedomenské účenie a zručnosť. Prvý júnový, teda vlastne klasenový týždeň od 1. do 9. 7. A duševná odolnosť, 4 živlí, korene slovie, zvukový pravopis, učenie rozvahov a tak ďalej. A robíme to aj také veci na prežitie, ktoré budeme si pripravať krbce, opasky, nožky, kuť a iné veci, ktoré ľuďom sa zjedu na puti, kde pôjdeme v tých veciach, čo sme si sami vyrobili. A je to taká skúška, skúška vlastne trošku pre niektorých a potom je gazdovský tábor, kde to si nájdete na našej stránke kde rodnacestra.sk kde vlastne toho je veľa, ale od kresenia ohňa, varenie, pečenie v prírode až po zdravovedu je, akými spôsobmi sa dá chrániť pred zdravotnými nebezpečenstvami ako sa dá posilniť obrany schopnosť, teda imunita svojho tela a ducha šite oddevov. Predtým je samozrejme oslavy slnovratu letné. No a potom máme detskú letnú školu, tak túto zvažujeme teraz robiť, musíme to ešte dohodnúť s jednou školou, s ktorou pracujem v oblasti Tatier. Uh -huh. A pravdepodobne bude to tábor, ak to vyjde, čo plánujeme, takže budeme posobiť hlavne v tých Vysokých tátrach blízko našho vzdielovaceho strediska a časť remeselná sa bude od, odvíjať na medzi, teda v našom stredisku vedomeckom. Upresníme, to bude pre deti, kde vlastne <coughs> sa ešte rozhodneme, či to bude s dospelými alebo bez. A potom bude vedomecký tábor 6. až 13. 8. teda srpňa alebo augusta. A tam bude aj náuka o snoh, o tom, ako pracovať s vlastnou dušou, o tom, ako pracovať na na duchovnej odolnosti, na rozvoji svojho tela, ducha, čvičenia. Štyre živoli, rôzne iné. Prvky dvotamcov, vedomecké kreslenie a ďalšie veci. Takže toto je naše leto. Uh -huh. a, a v postate vypočali sme nejaký nižší priemer ako cenový, ktorý sme našli na internete ako po prieskume. Takže vlastne asi takto to bude v lece zabezpečené. A okrem toho robíme letný silnovrat Letný slnovrat výjde okolo 24. júna, teda lipňa, doba letného slnovratu. Zhruba tak na jána to vychádza, takže to bude sobota, sobotka, takže 4 vatria. <rý> nie, že sobotka to <rý> Veľké sromaždenie <rý> no. medzi poliankami, látkami, takže tam bytosti drahé, môžeme sa stretnúť a no. v pokoji. Aj v Všetko podrobnejšie nájdete na stránke www.ved.sk v prípade, že máte záujem, prihláste sa. Ale my ešte vlastne o tom hovoriť budeme, lebo už som avizoval, že teda budeme my v týchto našich pravidelných reláciách na moje veľké potešenie pokračovať. Predpokladám, že už tá ďalšia relácia, ktorú urobíme, je, taká, je taký predpoklad, že raz mesačne už to bude vlastne pod hlavičkou relácia Rodná cesta. Tak? Asi, asi, asi tak, áno. to bude najlepšie. Takže my vlastne, vážení poslúva, posluhači, obnovíme tú tradíciu rodných ciest. Mnohí si pamätáte, že to bývala relácia, ktorá chodila raz týždenne. Skúsime to teraz tak pozvolná začať raz mesačne. A verím teda, že nás čaká bohatá budúcnosť. Žiarislav, ďakujem ti veľmi pekne. Chvala za za Daríš, večer, za dnešný pekný večer A chvála aj za to, že sa môžeme spájať cez tieto vlnenia tak. s našimi priateľmi, poslúchačmi možno aj niektorými nepriateľmi ktorí nevedia o tom, že v podstate sa kamaráti. A že sú naši priateľi no. hej? <laughs> To chvíľu bude trvať Chvála sa darí No a rozložíme sa pesničkou z CDčka Bytosti Hore Si vybral počkaj, 12 si hovoril Záver vysielania No už, musíme dať Konec je. Hmm. Tak to tá... Tá by si ešte vysielal? Nie, nie, nie. No? to bude tá pesnička, ktorú môžeme pustiť práve že na záver. A keď vyjde slnko? Hej, táto? Tak sa majte pekne, vážení posluchači. O malú chvíľu vyjde slnko, musíte si ešte počkať nejakých... No, koľko? No, no, tak... 5-6 hodín, bude slnko hore. Tak slnko telesné, ešte slnko duševné, ktoré vám vyjde. Aj keď je to ešte je... iné. No. No, nie, niektorí ostanú zamračení aj po ránu, Hej, hej, hej, to je pravda, že to sa neodvíja od no, toho, toho fyzického si na to naše slnko. Na to naše duševné. Dobre, majte za pekne dopočutie. Žerislav, ahoj. Hoja.